Get to the Hej och välkommen till filmpodden nummer eh, 70. Ny... Ja, just det. Ja, nyårsspecial. Uh -huh. Hej Gustav. Hej Per. Nu får jag nästa över igen. Men <laughs> <laughs> ja, va? det är Hej och välkomna till nyårsspecialen. Ja. Vi ska sammanfatta 2016 igen. Mm. Mm. Filmer och kanske lite seriemel. Kanske. Du man säga vilka som är här eller? Vi måste ha en introduktionsrunda. Det kan vi mena. Mm. Jag heter Anders. Hej Anders. Hej. hej. Jag heter Gustav. Hej Gustav. Hej. Jag heter också Anders. Ja, hej Anders. Anders igen. Och jag heter Per. Ja, hej, hej Per. per. Nu Så. känner vi varandra. Ja, ja. precis. Mm. Det är ju alltså filmärdekt och filmpodden som har slagit sina påsar ihop här. Ja, jamen. Mm. Och det serverar i februari också. Ja, ja, just det. Ja, oh, vad roligt. Inför mm. mm. mm. publik. Mm. Ja, det blir matigt. Mm. Mm. Panik. ångesten <laughs> smyger sig på. Blir det den man. Mm. Det blir nog bra. Ja, har du publicerat det här pressmeddelandet, Gustafsson? Nej, med dig? Jag, ja, jag har skickat det till den pressansvarige och hon godkände det. Oj, Det råkade jag ju skriva det i slutet att eh, ni får förbereda er för en show i <skratt> sent kommer glömma. Ja, <skratt> uh, så det... vi måste köra ballongdansen här i slutet. <skratt> <skratt> Precis, ja. Men vi, vi löser det på något sätt. Mm. De, på något sätt kanske de blir antingen impade eller tvärtom. Så att ja. de inte glömmer bort det. <skratt> <Nej. skratt> vi kommer att göra ett intryck hur som helst. <skratt> <skratt> ja. Ja. Det är sånt. Smart. Mm. Och är det de säger all P är bra P va? Ja. Mm. Yes. Ja. Jaha, men det är inte därför vi är här idag. Nej, nej. Idag ska vi ju som sagt vara sammanfatta 2016. Mm. Och vi tänkte vi skulle gå igenom månad för månad mm. filmer som vi har sett och som vi... Eller, vi hade ju ett avsnitt egentligen där vi rabblade upp filmer som vi var sugna på. Mm. I början på januari, ja. ja, mm. ja. Och nu ska vi då sammanfatta de här filmerna. För nu har vi sett många utav dem. Precis. Och Var det något att vad tyckte. Var det, precis. Var det någonting som stack ut kanske? Mm. Någonting som vi har missat? Har ni något rim på 2016? 2016? finns inga rim. Nej. 16 är svår, svår Ja. <laughs> är en... Året efter 15, eller? Ja, bra. Smart. Perfekt. Ja. Mm. Och sen, ja precis, vi, kan, vi har ju sett lite andra filmer också. Ja. Som vi inte visste att vi såg fram emot. Så vi kan komple komplettera lite med dem också. Exakt. Ja. vi kör vi mm. igång. Då ja, har det. det kan vi göra. Vi börjar med januari då, eller? Mm. Så vi börjar den ändan. Ja. Mm. Okej. Okay. Vad var det vi såg fram emot där? Ja, jag hade ju tro att det var jag som sa Diablo. En mm. westernfilm med Scott Eastwood. Ja. Ja. Mm. Tänkte jag säga, det här kan ju inte bli fel. Klintans pöjk gör en western. Nej, det här måste man ju se. Det här gick ju fel. Det gjorde det. Har jag har ju inte sett denna. Jag har inte ja, sett det, den här det. Heller. heller. det var inget vidare. Nej. Då litar vi på det inte ser. du ser inte den. Nej. nej, det tycker jag inte. Jag vet inte vilka jag har sagt utav de här, men vi fortsätter så får vi nej, se. Men så. det jag kommer till att höra exakt vilka det är som vi kanske till och med har sagt lite samma filmer ja, som jag satt emot. Precis. Vad hade vi mer i januari? Ska jag ska vi ska, ska jag hålla rodret? Ja, håll rodret. Ja, Macbeth. Macbeth. Macbeth, Bettan. Hon är säker gamla Bettan. Just det. Den är, hade premiär tidigt på året va? Mm, januari. Ja, <laughs> <laughs> ja men, ja, ja precis. Jag är ju mig att, att det här var den första filmen jag såg. 2016. Ja Och kanske den första filmen som du ser fram emot. Ja, det måste ju vara så. Mm. Ja. Det var ju Justin Kurtzel som även kommer med Assassin's Creed här snart. Ja, Just den den. ja du den. och det är Fassbender i båda. Fassbender i båda, ja. Just det. Har du sett Macbeth? Ja. ja. Vad tyckte du? Jag gillade den. Ja. Har alla sett Macbeth? Nej. Jag har inte sett den. Inte heller. Det var bara jag då. Ja. Det var det. Eh, en väldigt, väldigt snygg film. Och eh, så tyckte jag att han fick det här att funka. Det här Shakespeare-tugget. Som mm. kan vara lite jobbigt att lyssna på. Det är det, det är på vers? Mm. Ah. Det är det som har skrämt bort mig från att mm, Men jag tycker inte om det, men mm. här så funkar det. Och det gjordes med sån inlevelse och så man, jag slutade nästan, nästan att tänka på, på det. Mm. Ja. ja, kul. Ja, så jag gillade den och satte väl en, en åtta tror jag. Ja. ja, det är bra. Ska vi kanske sätta betyg också, eller? Kan det får man kanske om man vill. Jag vet inte ja. om det är tvungen, men... Frågan det... är ju om äh, mm. Olsson här har ändrat betyget på att uh, Nej, inte än. Det blir så små <laughs> <laughs> Nästa film är Hateful Eight. Den har vi nog alla sett, skulle jag gissa. Ja. ja, den har jag också sett. Tarantinos senaste mm. western. Mm. Ja, det är, är väl hans senaste film. Ja. Det är inte bara hans senaste western, utan Nej. det är hans senaste mm. film också. Mm. Den här har fått 7,9 på IMDb i alla fall. Mm. Rimligt, tycker jag. Ja, jag tycker den var rätt så bra. Ja, ja. jag ligger nog kanske på 7, sjua men ändå hyfsat rimligt. mm. mm. Det var väl ungefär vad man förväntade sig nästan. Mm, det var det här att det var det kammarspelet. Lite som en pjäs. Det mm. var lite mer så än jag hade väntat mig. Och lite det... mer splattrig. <laughs> ja. Och du märkte så att det var Tarantino också? Ja, det, det är jag, gjorde jag. Ja, det gör det, gjort, gjort. det på dialogen och allting. Ja, ja. ja. ja men det, det var en bra film. Mm. Mm, Musiken var jag. riktigt bra också. Mm. Ja, och den vann ju till och med Ennio Marikone Oscar för. Just det, det gjorde det. Eh, ja, men, för att Lite tid. kontroversiellt ja. var det förresten va? att ännu Morricone vann. Ja, just det där att han hade ju återanvänt eh, musik som han hade skrivit till The Thing. The thing ja, yes. som han inte använder ja. som inte kom med i The Thing. Ja. Men det är väl inte fusk. Nej, alltså jo, jag ja, förstår men det vad du som menar. Så tyckte du ja. mm. Jag har lyssnat på The Things hela soundtrack och det, de bitarna passar ju inte in i så fall. Nej. Så det kan ju, alltså det är ju inte Man hör ju inte att det är The -musik Han har ju säkert det, gjort, ja. gjort om det så att det ska låta den ja, också. Ja, det tror jag han Ja, då var det, det. han såg, han, såg, han låt. Ja. Han är gammal. Ah, det är det han, han kommer inte och... gör. Nej. Ja, men då får man väl ha utkändning inte... med det. <laughs> ja. Han är gammal. Han kanske <laughs> kan inte kommer ihåg att han har skrivit än Var det inte <laughs> det så här att Tarantino har ju att länge om att få Morricone med i någon mm. film? Och då hade han sagt att men, ta de ta här, här låtarna Det här gamla skåpmaten. Och sen så blev ju han mer och mer involverad. Så han skrev ju nya grejer också. Mm. Ja, ja. Så Precis. tror jag det var. Mm. Så var det. Det var det om den. Det var ett sidospår. Mm. Sju av tio tandläkare till HATSK8 har jag gett. Sju av tio tandläkare. Tandläkare. Ja. Just det. Va? <laughs> nu förstår att jag. De hade inte så bra tänder. Uh -huh. Jaha. Naja. Jag tänkte mer på i Django är det väl en tandläkare eller? Ja just han ska det. Han kommer med den tanden på taket. Kristoffer. Ja Vals. just det. han ja. ja, ja, är en tandläkare. Ja. Mm. Ja. Sju av tio Christian Waltz till ja. hatsk <laughs> Christian Waltz. <det. Vals. laughs> Ja, det är Ja. Sen hade vi en serie här. Oj. Stan Lee's Lucky Man. Ja. Den här hade jag inte ens... Den här såg jag fram emot. Den, den här har jag, jag, som jag aldrig såg. hört talas om tänkte jag säga. Men det har jag kanske gjort. Ja, det jag är ju två va? Nej. Men det kanske kommer. Ja, det kanske kommer. Så jag vet så var inte. vad det var jag. Har du sett den här serien någon gång? Nej, det har jag ju inte. Nej, inte <laughs> jag inte. heller. det har varit väldigt lite snack om den Jag var lite sugen där när Stan Lee var inblandad. Men just det. Varför var jag det egentligen? Då droppar vi det, med en gång. Ja, vi släpper den. Ja. Vi går vidare på The Revenant. The Revenant. 8,0 på EMTV. Mm. Mm. 6,0 för mig. ja? Gillar, gillar du inte den? den? <laughs> <laughs> ja, jag, oh, Nej, gillar du inte. Alltså, 6,0 är ju inte... Det är inte bra. det är ju inte, men är inte ett hatbetyg. Nej, men jag sa ju inte att du hatar den. Nej, jag var det för lite besviken på den. Det var du. Mm. Jag har Vad? Du... Så den, är ju väldigt, den är ju mest snygg tycker jag. <laughs> ja. Jag eh, kände inte så mycket för karaktärerna så jag i den filmen. Jag håller med. att Det bästa var att äta man snygg. Och så stödjer ja. jag mig på de bara indianerna. Jag har två betyg på den ja. här. Foto 10 av 10. Lättheten som snyggaste filmer jag har sett. Mm. Annars är den 6 av 10 björnklor till ja. Revenant. Ja. Känner du så här också? Här? Nej, verkligen inte. Det var Nej, det... jättebra. Ja. ja. Dubbad indianer. Ja, dubbad indianer märkte inte jag av. Nej, jag indianer det gjorde inte jag Indianerna märkte av. Indianer märkt jag av, ja. men inte att de var dubbade. du nej. ser ni ens att tänka på det att, uh, det syns ganska tydligt om man tänker på det. Ja, det kommer inte att nog har då. lagt över Nej, du får inte tänka på det. Jag, tänk, ja, men jag tänker nog inte säga om den nej, nej. Jag vill ju inte störa mig på det. Egentligen borde vi klippa en specialt här, är det verkligen syns att de är dubbade. Jaha. <laughs> ja, nej. Det det skiter vi Mm. Har vi något mer att säga om The Revenant? Eller ska vi lämna den? Uh... DiCaprio vann ju ändå Oscar för Bästa man i huvudroll. Uh -huh. Och Revenant vann ju även pris för Bästa film. Var det så var det... Nej, Nej. Nej. Ingerito vann för Bästa regi. Så var det, ja. Just det, så var det. Just det, så var det. Mm. Bästa film blev ju... Eh... En annan. Det kom jag inte ihåg. Var det inte... Eh, vad heter den här nu då? Adam McKay. Big Short. Var det inte den som blev? Ja, Jaha. det kanske det var. Ja, Vi... Det här är ju pinsamt <laughs> ja. det här får Varför vi... skulle du gå in på det här? Ja, jag vet inte Och bästa Bästa biroll, det var ju Det var ju hans skarsgård Var ni den? Va? Bästa, men nu släppte du det Det var ju <laughs> <laughs> Ställan. Ställan. Ja, men Jag har gått bort mig Lite kan ju lika gärna bort ja. Ja. Ja, det kan gå bort Jag sköjar ju på allting ja. som jag sa nu ja. Ja. Jag är ju bara skogat ja. hela tiden ja, okay. ja. Ja, ja, ja, ja. Vi kanske kan kolla upp det till nästa avsnitt Nej, ja. det bäst inte Vi går in på februari då, Nej, men har jag vi inte har på januari. Är mm. du med på januari? Ja, jag har två film filmer till som hade missat du svensk i januari i alla fall. Mm. Och det var Steve Jobs. Ja. ja. 22 januari tyckte jag var svinbra. Ja, den är bra. Det är den som handlar mellan keynoterna. Ja. Före och efter, eller vad det, ja. det är ja, så. Det är Jobs. Jag väl tre eller fyra keynotes som det fokuserar kring och så får man se liksom mm. som ja. en läran och så. Ja. Mm. Det var den... speciell. Eh, speciell. Den var speciell men mm. jag tyckte den var väldigt bra och eh, rörande mot slutet. Vi mm. satte nio på den. Oj. Oj, det var högt. Mm. Jag satt nog bara tre av fem på den, tror jag. Fyra av fem, tror jag. Eh, sen, sen en film som vi pratade om nyss. The Big Short. Mm. Vann den Oscar, eller? Det eh, nog. Kanske. <laughs> Kanske. Som jag också tyckte var svinbra. Ja, den fattar jag aldrig grejen med riktigt. The Big Short. ja. Jag tyckte de var bra, men de var... Ja, men inte mer än så. Nej. Så att det är en stark åtta på det här. De har schyssta med i, eller? E... Lite som Olsson. Nu, Olsson ja. mest. Olsson ja. väldigt fin mustascher. Ja. Tack så mycket. Nyinköpt <laughs> dagen i hela. <laughs> ja. Ja. Jag tyckte att det var väldigt um, kul att Adam McKay har gjort denna. aha Han har ju gjort något liknande innan. Jag inte, Jag känner inte till Adam McKay alls. Han har gjort Anchorman och... Ja, ja, ja, just, ja. Och just det. Anchorman 2 Just det. Vad rekommenderar? Nej. Ja, lite ja, grann. Det var lite. Lite det grann, men... Man... Skolan, men... Ja. Ja. Det var ju Spotlight som var en bästa film. Just det. Mm. När kom den? Den kom 2016. Ja. <laughs> <laughs> Nej, den kom 2015. Mm. Ja, det gjorde jag i alla fall i USA. Men... Ja. ja. Den har inte jag med som missade i alla fall. Hej. Hade du någon mer missade? Nej, det var de två jag hade i januari. Ja. Ska vi gå över på februari då? Ja! Månaden efter. Aha. Ja, det är månaden efter. Ja, ja just det. Perfekt. Anomalisa. Aha. Ja. Dock teater. Mm. <laughs> <laughs> ja. 7,3 på IMDb. Mm. Mm. Ja. Den här var ju väldigt märklig. Den var ja. jag sett. den här. Väldigt märklig. Jo, lite ja. märkligare. Ja. Inte, inte jämfört med han uh, Kofmans tidigare filmer. Nej. Är det Kaufman som är reviserad här? Eller? Ja. Tråman? Nej. Nej, inte Nej. Lloyd Kaufman. Inte Hanko. Nej, Charlie, Charlie Kaufman. Så, ja, den oängdugliga Lillebron. Kan det vara. Ja. Precis. Mm. Ja, men lite märkligt tycker jag om det var. Men det var bra. Det är ju alltid märkligt med Dock 6. Ja. Det var väldigt bra Dock 6. Det var det. Var det jag har ju dålig koll på det, men säger du det så. Efter Team America så var det ja, det bästa Docksexet i... Det var den mest realistiska Docksexet ja, i Okej. Okay. Ja. Mm. Ja, jag har dålig koll på Docksex. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja, säger du Det, det, det, med det med Den referensen jag har är ju Team America egentligen. Ja. Och det var ju skillnad. Ja, det var det. Och lite sitter, lugnare här. Mm. Varför sitter jag och tänker på Docksex nu? <laughs> ja, för att vi pratar om det, ja. tror jag. Jag har sett någon film med Docksex, men det är nog Team America ja, bara. Ja. Ja. Nej, men jag gillar Anna Malisa jättemycket. Mm. Jag gillar ganska mycket. Ja. Jag tyckte historien var väldigt intressant, men den är märklig. Lite ja. märklig tycker jag nu. Jo, lite märklig. Mm. Jag tror jag sätter en 7 på den. Ja, så pass. 4. Ja. Alltså, du... under, vi gick förr du sätter av 5. Ja, jag sätter av 5 ja. Mm. vi sätter på ja. tio. Vi sätter också av 5. Ska, ska vi ändra så jag sätter ska vi ändra oss till 10? Nej, det behöver vi inte göra. Så nu. Det blir enklare. Men det får du ju om du vill såklart. klart. Så gör du det. Ja. ja, om du ändrar dig. Ja, men då får jag ju freestyla lite också för ja. då får man ju helt plötsligt men du får fler betyg. Ja, men jag tänker ju bara Ja, men som en 3 av 5. Det 3, ju... 6 av 10. Ja, men det behöver inte vara det. Nej, det kan ju Nej, det kan vara, vara är drygt, drygt innan. Ja. Drygt 6 av 10 ger jag till Anna Lisa. Vilket bra system. Så vi kör fem skala <laughs> Ska vi gå vidare till Solander 2? Ja. Den här har jag inte sett inte fyra, inte jag heller. Jag har 4, sett den. 4,8 på gmdv. Ja. Eh, Rimligt. Ja, är det jätterimligt. Ja. Gillar du första? Drygt 4 av 10 då. Jaha, ja. det är ju... Mm. Mm. Gillar du första? Inte jättemycket. Inte jag aldrig. Jag den här gillar den, den sämre. Ja. Du kan inte säga drygt om det är lägre bara så du vet det. Nej, du får Då får man säga knappt 4. Alltså jag har satt en 2 av 5. Ja, är det drygt det är 4 det. eller knappt en 4? Knappt 4. Jag tycker 19,1 till 2 av 5. Säger, jag säger 2 av 5 då. Ja. ja. Bra. <laughs> Nu känns det som att jag försökte inte förvilla lyssnarna, men <går> vi, det gjorde, ja, vi ja. gjorde det istället. Motsatt effekt på det. sätt. vi gjorde det istället stället. Ja, ja. Du har inget mer att säga om solen eller två, kanske? Ingen vidare. Eh, Deadpool, mm. säger jag då. Ja, de har sett Var det i februari då? Ja. ja. 8,1 på IMDb. Det är högt. Ja, det är, ja, det är högt. lite för högt. Är det lite för högt tycker du? Fast jag, du? Ja. Ja, jag har ja. nog en... en, ja, jag en sjua, kanske en 7 kanske. Någonstans där, 78. 8 Fyra av fem. Ja, jag har ja. också fyra av fem. Sex av tio rivna väggar till Deadpool. Ja, det är många rivna väggar där. Ja, ja. Både bildet och bokstavligt. bokstavligt. Ja. <laughs> ja, jag tyckte den var bra. Ja, nej, den, den, den, den, den, den var kul. Den raskningen rolig. dålig. Ja, bättre än vad jag trodde. Mm. För jag, jag var ju verkligen inte pepp på den när, när första tiserträgen. Nej, nej. nej. Men humor var ju i stort sett samma, fast ja. det måste ha varit uh, med lite mer finessa eller någonting så att det funkade. Precis. Du kanske hade en dålig dag. Kanske. Mm. Vi går vidare på Hail Caesar. Yeah. Det är alltså, ja, precis. Den har fått blanda 6,3 på jämtv. Det är inte jättebra. Nej. Men Trimligt. den såg vi upp här ihop. Mm. Och vi... Vi tog killarna. Ja. 8 av 10 satt. Oj. Det gjorde jag nog också. Ja. Så sen 3 av 5. Samma här. Jag tyckte den har fångat allt som den ska ha fångat om man säger. Och sen är den ju... Den är ju också märklig. Ja, ja, Lite ja. Handlingen är ju rätt så speciell. Ja, det är sant. Men, ja... En av de sämre kongen. Mm -hmm. mm -hmm. <skratt> ja, det är inte en av de bästa i alla fall. Vi får se om den. Vad hade vi mer i februari? Eh, vi har... Eh, kriget. <skratt> ja. Krigen? Vad är det här? Den danska, danska oscar Den har du sett på ja, ja, Ja, ja, ja. Mm. Mm. Kriget. Den, kom, eh, den släpptes i Sverige på Göteborgs Filmfestival den 2 februari. Mm men turan mått med också va? Mm. det var bra faktiskt. Jag tyckte att den var ordet svinbra har jag har redan Svin men <laughs> ja. den var bra. Mm. Fortsätter uh... du? En nya på den? Oj ja. Jag tror jag gav en fyra till den i alla fall. Mm. Mm. Det är en krigsfilm om man inte förstår det. Ja precis. Men ingen punk, det är ingen actionfilm. Det, det är några action i några actionscener. Det är det kanske i, ja. Inlindviser ju det. Jag det. Ja. Mm. Men jag jag typad. För... Nej. Nej. Hon får inte vara med på actionscenerna. Tyvärr. Det börjar ju som en action och går över i en draman drama. drama. Ja, precis. Ja, men den var bra. Sen hade vi den 50 februari. Mm. Creed. Just det. Den senaste installationen med Rocky Balboa. Mm. När han nu får ta över och träna en yngre förmåga. Mm. Äh, Apollo Creed's son. Mm. Som jag inte minns. Han heter förrän han nu. Janne. Janne. Janne Creed. Janne Creed. Janne Creed. Mm. Nej, det kommer inte heller vara han För någon. Det är inte relevant, kanske. Den här gillar vi, va? Ja, den här var bra. Ja, jag jag, jag har inte sett den här. Naman, naman. Har du missat Nej. den? <laughs> ja, jag vet. Jag har hört det också. Du är väl tok? Hata, väl Rockabell filmen? Ja, det är, det, är det är inte rimligt. Jo, det är rimligt. Jag Så du den var hur också. Har den? Hur många gånger? Ja, tio. Minst. Oj. <laughs> <laughs> Då är det rimligt om du. <laughs> Nej, jag har sett den en gång. Ja. Ja. Det är för du Precis innan jag såg creed. Jag tycker nästan att ja. Creed och Rocky Balboa håller samma nivå mm. nu. Nej, alltså Rocky Balboa är så sjukt förlegad och gammeldagsgjord så det är så tråkigt att se. Tycker ja. du det? Ja, det tycker jag. Ja, mm. ja det var tråkigt för ja, det. Var ja, det var inte vändsam faktiskt. Det var inte att se den kan jag säga. Nej, jag Nej. förstår detta nu. Var <laughs> det därför Creed blev så bra för att Rocky Balboa var så dålig? Kanske. Vi ja. kan säga så först. Jag tycker inte du ska se Rocky Balboa. Jo, det tycker jag. Det ja. tycker jag också. Två mot också. Och då ska du se Rocky Balboa först i sådana fall. Givetvis. Ja, mm. så Creed blir bättre. Nej, för att de <laughs> <laughs> ja. Nej, <laughs> ja, jag ska. Ja. ja. Har vi något mer i februari? Ja. Ja. Sann of ja. Ja, Saul's Saul's ja. ja. Obehaglig verkligen. En uh, otroligt snygg otroligt värdig. Ja. Mm. Jag måste se om den här för jag... mm. den här är ju ja. mm. och den här är väl nästan lite unik också har den skildrats så här förut inte vad jag har sett så här se här den här ja. Nej alltså i, nästan inne i gaskammaren mm. Usch, vad hemskt det var Mm kan mm. inte sett det Det är nog inget för dig ben. Nej jag tror det <laughs> det här är ont i magen Ja i men som Gustaf sa att den är rätt snygg den är ju och en det har här Nu mm. vet jag du pratar om när du pratar om den här filmen? Ha. Det här hur de har gjort med fokus, det är ju skitsnyggt gjort alltså. Ja, det är. Mm. Att han är i fokus, men inte... Inte resten. Att ja, ja. han liksom är i slags bubbla för då. Mm. Ja, även att, att vi, vi som tittare blir ju liksom ett med honom på något sätt. Mm. Och inte de andra. Ja, det är ja, snyggt gjort. Smart. Mm. Verkligen. Mm. Mm. Sen är jag klar med februari. Jag har varit en i februari. Sutropolis. Mm. Mm. Kommer inte den mm. i februari? Den kommer i februari. 24 okay. februari enligt EMDB. Mm. Bra. Bra. Uh, tycker jag en uh, väldigt bra animerad film som kom förut. Nu tycker jag tänker på vad heter eller inte? Vad heter? Så so med skengångarna. Ja, ja. Ah, nej, du har inte sett den. Ja. Hej. <hör> alltså, jag, det, jag gillar mest med den här filmen, är nog storyn faktiskt. Jag tycker mm. att de fick till det bra. Ja. Mm. ja, men jag gillar det här att det blir en. Det är nästan lite så här. Noir, film mm. Noir, mm. på historien. Det gillar jag verkligen. Mm. Jag har tänkt att se om den här sen jag såg den. För jag gillar inte den svenska dubbningen. Nej. Och jag tyckte inte att vissa grejer funkade på svenska. Som den här scenen till exempel. Ja, Allt på svenska. Mm. Så den här, um, har jag inte satt något betyg på. För jag är lite osäker på vad jag tycker. Jag har satt runt fyra av fem där. Jag har satt runt mm. stark trea. Mm. Drygt en trea. <laughs> ja. Ja. En drygt trea. Är vi klara med februari och går in på mars istället då? Ja, mm. ja. ja. ja. månaden efter februari. Just det, bra som Du är med här. Ja är Då börjar vi med Pride and Prejudice and Zombies. Är det nog mer än jag som har sett den här? Ja. Har du gjort den? 5,8 på EMDB? Mm. Det är lite i lägsta laget, va? Ja, det är det faktiskt. Den är ju sköjig. Jag tyckte den var bra. Är den sköjig? Ja, det här är ju en, det är en skräckkomedi är det ju. Drama. Dramaskräck. Jag ja, förstår. Ja. Det. Jaha, okej. Det är nog mer, jag tycker att det är mer skräckkomedi än drama. En drama. Det var <laughs> lite vanande ja, ja, för... tycker jag ändå. Eller, är, för den bygger på en bok, va? Ja, det är ju Stolthet och fördom. Ja, men den boken är väl ingen komedi ännu, eller? Jo. Är han också en komedi? Ja, den är ju Stolthet och fördom omskriven till som vi. Ja, ja. Så, så det är knålrott är... liksom allting. Ja, Sköjerier också. Ja. Att... Lite segdragen. Men... men det blir ju sköjigt per automatik att det är zombies här med. Ja. Det är väl för obehagligt. <laughs> <Det är> sköjigt. <laughs> Fast här blir det sköjigt. Okej. Okay. Ja, jag tyckte det var lite underhållande. Jag de att... inget mästerväg på något sätt. Alltså, men lite underhållande. Sevärd. Mm. Lite, lite för lång, men eh, annars bra. Ha? Drygt mm. Drygt Drygt ja. Drygt sevärd. Drygt sevärd. 7 av 10 broar till... 7 av 10, det är ju rätt ja. så högt. Då. Ja. Broar. Det är jag också. Ja. <laughs> nu, ta, nu snackar vi. <laughs> uh -huh. ja. Jag hängde inte med på andra här Nej, felsen. inte jag heller. <laughs> eh, Kung Fu Panda 3. Mm -hmm. Nej. Den har ni inte sett. Jag Nej, har sett ja. den. Ja, mm. jag har också sett den. Den var okej tror jag. <laughs> ja, jag har börjat ledsna på mig. Jag, jag har nog inte gillat Kung Fu Panda så mycket. Någon jag den första var rätt så skön. men. No. Nej. Samstig serien då. Ja, det tycker jag nog. Mm, det kan man också säga. Mm. Jag har sett betyg i efterhand på den här. Det Som var ofta <laughs> <laughs> <laughs> <Såklart. laughs> Ja, vi lämnar den. Menar du långt i här. Långt i efterhand. <laughs> 6 av 10. Ja, ja. Triple 9. Mm. Låt oss mm. sett. Nej, inte jag heller. Inte jag Det är bra. Ja, yeah. Jag har ju varit ganska sugen på den. Ja, men det tycker jag att du ska ta dig an. Ja. ja. Mm. Vad är det för typ av film? Ja, <laughs> det är det <laughs> Ja, vad ska man säga? Det är någon typ av heist-historia. Eh, Okej. Okay. Mm. Thriller-action, eller? Thriller-action. Mm. Ja, det var väl bra, bra sagt där, här, Gustaf. Ja, tack. <laughs> 4.5. Ja. Är det jag. den eh, Terrorist. 3? Nej. Nej. Det, nej. Nej. Nu var, det var ju så länge sedan jag såg den. Så jag kommer knappt att lämna den. Vi lämnar den. Ja. Mm. Batman vs Superman. Dawn of Justice. Mm. Oj, 6,8 på GMDB. Det var lite lågt. Så jag säger säga triple nej, line också. Ganska, ja. vi, nej. vi skippar. Vi kanske har skippar GMDB-tygen. Uh, uh, jag jag kan ta, ta, ta den där vi... Ja, ta den och kom dem. Ja, det var ju... En vattendelare. Det var det verkligen. Ja, det var det. Mm. Fast... Årets bästa serietinsfilm. Nej, årets sämstans serietinsfilm. Jag vet inte om vi blir utslängda här nu om vi säger något betyg. Det märker du. Nej, det var ju inte, inte Årets bästa. Jag tycker det inte. Gustav, du förklarade den så bra när vi tog upp den i Nej, det minns jag minns inte vad jag sa. Jo, så. men det var någonting med... Den var bra för stunden. Mm. Och det det passade så jättebra. Ja, men jag. det tyckte jag nog i och för sig. Ja. Ja, men sen när man kom ut så. <laughs> Förutom vissa grejer som jag tyckte kändes jättekonstigt. och och konstigt klippt. Och ja. lite hoppigt, jag tyckte men... den passade riktigt bra i Har ni sett alltså? den förlängda versionen? Nej. Eller? Jo. Jag tycker att den var ännu bättre. Mm. Jag tyckte den var likadan. Men den förklarar ju ännu mer tycker jag. Ja. Man kanske får se den. Då, men äh, jag satte en 6 av 10 på den. Samma här. 3 mm. mm. och 5. 4 <clears throat> mm. och 5 satte jag. Det var inte så stor skillnad på butiken egentligen. du, du var typ åtta till. Ja, men fan ja. åtta. Mm. Har du något mer i Mars? Ja. Jag har två. Bra. Mm. Room? Oh. Room? Ja. Room, Och Också en icke-Pär-film. Mm. <laughs> jag tror jag med. Jag har inte sett den. Ser den inte heller. Oscarsfilm också. Väldigt bra. Ja, väldigt bra. Mm. Mm. Ja, jag tycker nog nästan att det var den Oscars... Den som var nominerad för bästa film som var bäst. Mm. Ja. Jag höll ju Big Short högst, men mm. det, jag tror jag hade den på andra plats. Så den är, den är bra. Obrorlig. Ja, hon var med pris för bästa kvinnlig huvudroll. Mm. Jag gillar Bryn Larsson. Mm. Mm. Hon heter Marv. Hon ska spela någon superhjälte nu. Ja, Captain, oh, Marvel. Captain Marvel Ja, Captain Marvel. Ja. Marvel. Mm. <clears throat> ja Och Ten Club of Phil Lane. Den kommer också i mars, ja. Trevlig överraskning. Kom den nu i ja. Men den har jag också sett. Ja, ja, den var riktigt bra faktiskt. Ja, ja, slutet var häftigt tycker jag. Jag tyckte hela filmen var häftig. Mm. Ja, ja lite upp och ner tror jag. Jag kommer inte ihåg vad jag tyckte var jag det nu, men... Väldigt mycket twistande. Och det vill man inte veta någonting om mina. Nej. Det visste att inte att jag. Är en en twist. Inte. det är inte ens det vill man veta? <laughs> jag hade nog blivit lite spoilad där på mm. någon grej, men... Men det var ändå väldigt spännande. Den hade ju varit ja. ju... bra, även om det inte hade varit en Gloofield film. Verkligen? ja. Mm. Mm. Det var mest en PR-grej för det. Ja, precis. Och ingen stark koppling direkt. Nej, det ja, var det inte. inte. Mm? Har du någon med på mars? Nej. Då går vi in på april. Ja, ja. oj. Och då börjar vi med Demolition 7.0. Ja, med Jake. Ah. Okej, okay, är det den? Mm. den ah. Ja, sett. Så du fram emot den här? Ja. Mm. Fortsätt sätten? Ja. ja. Den, den äh, du höll inte riktigt? Hör inte det? Nej. Uh, jag kan inte säga riktigt varför. Nej, då lämnar vi det, eller? Ja, där var bra men eh, den, höll inte. den höll inte, hela vägen. 7:00. 6 3 5 5. Oj. 5:10, det är ju inte bra. Nej. Det är lite det är lite låret, intressant på från dig. <laughs> <laughs> ja. nej men eh, något sånt. Ja, vi går vidare på The Snow White Chronicles, The Huntsman Winter's War, 6,1 mm. på EMDB. och det är oerhört högt. Ja. Inte sett. Det är den första ens. Längsta titeln i fjol, eller? Ja, ja. Den här är på svenska, den här titeln. Jaha. Jag det är tror just, bara... var på engelska. Ja, mm. den heter bara The Huntsman <laughs> Winter's War, egentligen. Ja, det gör det, va? Det är The Snow White Chronicles vet inte 2000, Nej. som om det är med. Nej. Kass, 3 av 10. Ehh... Och Kass, 2 av 5. Ja. Det <laughs> ja. är inte jag sett. Nej, det blir nog inte av, skulle jag säga. Är detta en uppföljare på... Ja. ja. Det är med. både en uppföljare och en på Ah, det borde, ah, ja. ja, det kanske var ja. Ja, det. Bor. Ja, det är det. Ja. Borde borde. Omsläpp... Omsläpp... <laughs> omsläpp... <laughs> <laughs> det var något oväntat, jag tänkte inte säga det. Men, jag inte. Ja, <laughs> tyckte det var oväntat när <laughs> du sa. <så? Ja. laughs> <laughs> det var någon som såg... såg, såg det, det var någon som såg fram emot 11-22-63, den här serien. Hur säger du det som att... Tror du det var uh, också? <laughs> ja, det var jag. <laughs> ja, det var ja. Det var ju någon som... <laughs> jag vet inte vad det var. Ja, det var jag. Vad tyckte du den bra? då? Jag vet inte, jag har sett den. Jag har sett den. Mm. Har du sett den? Ja. Ha? Bra. Ha. Vad handlar det om? Det handlar ju om... Eh, tidsresor. Tidsresor, ja. De åker tillbaka till 1963. Ja, det har du nog pratat om. Då ska stoppa mordet på JFK. Just det. Har ni sett Red Wolf när de är... Nej. Nej. Mm -hmm. De hamnar också där. Och en liten sörja mm. av det hela. Okay. Det sämsta med den här serien är väl sättet de åker tillbaka på. Mm -hmm. att det är, liksom inte... är det via en brödrost? Nej, det är via Nej. ett rum Det hade varit dåligt <laughs> ja. Ett rum som är någon slags ja, Någon hår i tiden liksom, så att uh -huh. de, Det är lite tråkigt det känns, uh -huh. Vad Skulle det ha varit då? De känns med... det, uh -huh. ja, det känns lite overkligt uh -huh. <laughs> Det är jävligt höga produktionsvärden <laughs> När de är med i 60-talet uh -huh. Är det en miniserie? Uh -huh. Det är en miniserie med James Franco uh -huh. baserad på en Stephen King-roman Så mm. är det Bra, jag och tycker det... att man ska se den här på. Det är antologi eller så det börjar och slut. Det är en miniserie som ja, ja, men det är ju perfekt. Det finns inget mer. Äh? Nej? Nej. Åh, artfull. Det ska inte. Mm. Ja, bitte sörr lite. sorgligt. Uh, it's. Lite... Ja. <laughs> Nej, det gick <är> inte. <laughs> Vidare. Ja. Jungelboken. Mm. 7.6. just det. John Favros mm. nyinspelning. Ja. Mm. Är det den bästa nyinspelningen av Disney klassiker? Rätt. Av Jungelboken. Ja. Bästa nyinspelning av Jungelboken också Bästa versionen av Jungelboken. Ja, ja, okej. Vill också. det har vi faktiskt också med. Den är väldigt bra. Ja, jag tyckte att den var mm. vet du vad jag tyckte, tyckte så. var snyggt. Ja, oväntat. <laughs> jag håller med, att den var så. Ja, ja. det filmen jag har sett. Eller så inte snyggaste filmen jag har sett kanske men snyggaste effekterna. Ja, helt klart. Shere mm. var ju fantastisk. Man ja. kunde inte se om de var riktigt tiger eller inte. Nej, det förstod jag aldrig riktigt om. Men det var inga riktiga djur nej, inblandade nej, alls. Nej. Och det är ju sjukt det Ja, det var bra gjort alltså. Mm. Satt ni kvar till eftertexten När Scarlet mm. skjuter? Ja. Nej, hon sjunger där k ja, mm. Mycket bra. Och nej. Christopher M. passar ju sjukt bra som mm. King Louis. Ja, mm. faktiskt. åtta till 10. /10. bra av fem 4 av /5. 5. Mm. Stark mm. 4-5 jag, ja. ja. jag kan ju göra om mina till 5-skal I alla fall Svänta, Så det är det bara att kvar Så blir det bara lite förvirrande <laughs> Where to invade next ja. ja Det har inte blivit av att jag har sett den då. Michael Moores senaste mm. dokumentär mm. Historia mm. Är det bara jag som har sett den? Jag tror det Ja, mm. ja det är hans svagaste film hittills right. det bara, det var Tycker jag Ja För nu åker han till olika länder och in, invaderar dem, va? Ja, precis. Han ska sno de, den bästa idén åt mig till USA. det ja. här folk då sånt där? Ja. Ha, nu nu det det så ja. Nu blir det intressant. Nu blir det verkligen sant på riktigt tid. Ah. Ja, okej, han gör inte det. <skratt> <skratt> Nej, man är ingen rekommendation Nej, tyvärr. Nej. Den har sina poänger, men eh, inte mer än så. Mm. 7,6 har han fått för en del i alla fall. Jag vet inte vad betyget blir om man räknar om det i femskala Det blir e fyra. Mm. Dryk, men du 3, sätter 8 av 5. Nej, jag sätter 3 av 5. <laughs> <Jaha>. ja. mm. <laughs> <Förlåt>. <laughs> Midnight Special. Ooh. Ja. ja. Jeff Nichols mm. första film 2016. Ja. Jag har hört 22 2016. Loving kommer ju också 2016 i USA men inte i Sverige. Nej, inte i Sverige. Nej, Det blir tyst nu. Nej, men jag tyckte den var jättebra fram till slutet som jag var väldigt kluven till. Jag visste inte riktigt mm. vad om jag... Jag, jag tyckte de... Det kanske kommer en Midnight Special Special Edition. Ja. Snyggt. Nej, ja. <laughs> <laughs> men ja. Den var ju bra, men jag vet inte. Det saknades där lilla extra som jag tycker att Nikons brukar leverera. Mm. Ja, jag tyckte den hade det lite extra, men det sviker slutet. Det var den första Jackie Chan-filmen jag såg. Ja. Eller har mm. sett. Jag tyckte mm. den var riktigt bra. Mm. bra. Ska vi gå över på Captain America: Civil War? 8,0. Rimligt. Nej. Nej. <laughs> 6,10. Nej, Nej det fastnade inte alls. Spindelman var jäckligt kul. Mm. Jag gillade den. Spindelman. Det var också lite så. Här. Jag gillade den jättemycket för stunden. Men eh, när jag tänker tillbaka på den tjänst, känner jag inte lika mycket för den. Men, mm. eh, ja, jag vet inte. Den var bra, tycker jag. Bästa Marvel-filmen sedan I Avengers. Avengers. Mm. Oj, sedan Avengers. Oj. Nej, vad sa Riktor. du? Vad bästa Marvel-filmen sedan Avengers. Ja, det sa jag du sa det om Deadpool-låtsar. Ja, men det stämmer ju inte. Nej, jag Det har kommit massa sådana där som var bra. Mm. bästa i Avengers- alltså serien. Mm. Och, fattar ni vad du menar? Med Captain America och Tony Stark och de här. Fattar ni vad jag menar? Ja. Du vad jag menar? <laughs> ja, ja, ja, det är med dig. Nej, men alltså, jag gillar inte... Ja, ah, skitsamma. jag gillar det. Jag vet inte så hur det. Jag, jag ens, jag Nej, men... Den var bättre än vad jag trodde den skulle vara. För jag hade ledsnat på mm. grundhjälterna i Avengers. Det håller jag med om. Mm. Mm. Ja, det kände lite samma som här. Mm. Mm. det. Tack. en bra jag tycker jag. Jag tyckte den var lite för tam. Mm. Du var ändå... skulle du upp med några stycken. Det hade varit lite mer. Ja, jag det. Vad är det här? j j j Är Jag brönsade för... <laughs> George... Och Martin skriva. Ja. Manus. Och så hade det, är det är en liten bråk. Då fick man spinoff. Ja. Men var ja, jag vill för, vad du menar. Lite för tolvården. Det hände mm. liksom ingenting. Det var aldrig några. Nej. Inga stakes. Man skulle ju önska att de kunde våga, men det går ju liksom inte. Men mm. kunde de inte ha ta, tagit ta det på någon? Håka i grann, så med. Men Rhodes skulle ha Han jag... med. var ju faktiskt inte <laughs> så med. Rhodes kunde väl ha dött? Han höll ju på det, ju. Han ha ja, det, är det är ju War Machine. Jaha, ja ja. ja Då trodde jag, Ansley. Det... Ja, och det kunde man. Då hade det blivit lite mer. Ja. ja. Per! Ratchet and Clank! 0,7 på EMDB. Rimligt betyg. Äntligen mm. har den här filmen kommit ut. Ja. ja. Den, den har, har varit på gång. År efter år. Ja. Har varit på gång sedan spelet släpptes i mitten på 90-talet? Nästan ja. innan, Ja, nästan innan, ja. kanske. Ja, först kom spelet, sen kom filmen, och sen kom spelet. Som byggde på filmen. Och, och sen kom filmen igen, eller? Nej. Nej. Alltså, på... så finns det ett spel som bygger på den här filmen. Ja, ja filmen det. är en remake. Filmen, remake, vad säger man? En, filmen är ett det är filmen är ett film på spelet som kom först. Ah. Och sen gjorde de ett spel. Sen, då måste de ha gjort det i år. Ja, Aha. då gjorde de ett spel av filmen. Vad har de Som då är det med jag jag första spelet, ja. ja. Som hade tappat all magi till er, men jag vet inte. Filmen, den var magisk det är. 6 av 10. Ja. Men den var underhållande var den. Okay. Var den som TV-spelet? Ja, ja, jag fick med alla äh, gadget. Ja, nästa Ja, okay. men, men, hade du sett fram emot den här för mycket kanske? <laughs> <laughs> Till den <laughs> <laughs> Nej, men hade du liksom eh, hypat upp det här så var det därför det inte blev så bra? Nej, det tror jag inte, utan det var bara en... Det var inte bra. Det var ja. film. Mm. Det var bara en okej okay, film. vanlig okej film lite barnfilm eller? Ja, det kan vara. Ah. Inte då som... Uh... Barba pappa. Barba pappa och Spirit in the Way. Nej, nej, den är inte så. Ja. Nej, nej, nej. Okej. Okay. Mm. Hade du något mer på uh, april? Nej, jag hade inget på april där mer. Jag har skrivit upp en. Mm. Under sanden hade tydligen svensk oh, premiär. Den har jag inte. <laughs> 16 april. senare Mm. Den är ju Oscars, inte Oscars nominerad den är... den är med i nomineringsracet inför mm. 2017 års Oscar Ja, precis, en dansk film Ja, svinbra Ja, den är svinbra verkligen <laughs> Ja, den Det är... ja, då får jag se den här. Ja, den, är... den ligger väldigt bra till om den, den går vidare film. Mm. Bästa film i Sin Avengers, eller? jag <laughs> skulle säga att sen eh, för Bull <laughs> den <Dead Bull. laughs> Oj <laughs> ja men den jag gillar alltså, den som fan. Ja. Bra. Vad handlar det om då? Den tar upp lite av efterspelet i Danmark efter andra världskriget. De gräver väl upp minor, eller? Precis. precis. Tyska soldater som tvingas. Det är den engelska titeln på den här. Vad är det då? Land of mine. Ja, ja. det är jättekul. Mm. Eftersom han säger precis det i början också. Den här tysk-danska officeren. Så säger han att han säger till tyskarna att de ska sticka för det är hans land. Mm. Ja. <laughs> Den här var ganska hyllad på Göteborgs filmfestival också. Så den visades okay. då också men hade väl mm. riktigt premiär då i mm. april. Riktigt bra. Mm. Ska vi gå över på maj? Det tycker jag. Mm. Och det är månaden efter april va? va? E ja det är det kanske jag. Ja vi säger mm. det. Mm. Okay. Angry Birds The Movie. 6,3 på JimDB. Mm. Alla sett? Ah. Ah. <laughs> <Ja. laughs> Valda delar. 2 <clears throat> mm. av 5 säger jag. Ja, 6 och 10. Jag tyckte de var rätt okej. Okay. Jag gillar inte att spela mycket. Jag tror jag kanske var uppe och nosade på en 3 mm. av 5 alltså. Mm. <laughs> har du ändrat det 10 mig. Ja, nu har jag ändrat. <laughs> Men den här, den här recenserade jag och då satte jag på 5-skalor. Så då ja. tror jag att jag satte en, antingen tre eller två och en 3 eller 2,5. För jag är ju halvbörd också. Av 10? Ja, nej. Ah, nej, ja, nej, jag vet inte riktigt. Du, du är ändå en Angry Birds-kondissör av rang, ja. Gustav. Yes, ja, det har jag. jag. Hur många ja. gånger hade du klarat Angry Birds 2? Ej, nej, men det är inte så. Jag spelade spelat ja. 890-banor. Du visar mig ju rätt så stolt när vi var i Stockholm, Du Kolla här visar ison alla mm. banor som man <skratt> Ach, <skratt> man, man, han klarade. Han visade alla ju lite om alla banor. Vi Satt ju där hela hela tåget. Körde Engelberg speedrun det på tåget. Kulänne <skratt> smälla på 200. <skratt> men men håller du ni med om att den här var lite rasistisk den här filmen? Hur tänker du då? Jo, ja men ja, de kom och alla liksom bara antog att de var Mm. Nej, jag fick den känslan i alla fall när jag såg den. känns lite små rasig. Ja, oh, okej. Okay. det tänkte jag faktiskt inte på. Nej. Det kan vara tro. så. Nej, men ja. X-Men Apocalypse. 7,1. Den har inte jag tagit mig av Oj! Jag tyckte den här var bra. Nej, den är den bra. bra. Den har fått mycket skit också. Mm. Ja. Mm. Men jag gillar den. Upp och ner. Osti, fångat serien, tidningarna Perfekt. Inte riktigt lika bra som de två första. Lite same, same. Ja, men, mm. De, de du, håller hög högklass, alla de här tycker jag. Du menar ja, de, de, de två ja. första i rebooten här nu? Ja, eller? First Class och Days of Future Past. Ja, just det. Den största kritiken jag har hört är ju att Oscar Isaac är totalt bortslösad som... Ja, jag lite det. kanske. Man ser ju inte ens att det händer Här tycker jag att man ska tänka på Om man ser den här nu Att han ser extremt mycket ut än Lasse Brandeby Nej, fan <laughs> Orson, ja. du får inte först Det har förstört det för mig Du får inte förstöra det för fler folk nu Ser nu ut Lasse Brandeby ah, Ja, det kan missa så. en bild sen Det är ah, sjukligt <laughs> Ska vi vipa Lasse Brandeby Eller ska vi låta Lasse Brandeby vara kvar <laughs> Jag tycker vi ska låta det vara kvar Det är ju ingen kritik mot Lasse Brandeby Nej, nej på något sätt. Nu, Vad det är det är ju... kritik emot? Nej, Oscar är... Isaac Ja, ja uh -huh. Han är inte precis ett lik. Lasse Blomberg. Nej, jag har verkligen inte. Nej. Nej, Det här ska bli spännande att se. Ja. Sju av tio, jag är i alla fall. Ja, men jag går den 4 av 5 faktiskt. Samma ja. här. Ja, de andra mm. två är mycket bättre. <clears throat> ja, men då får det där bli vad då? Att jag ser den snart. Mm. Mm. Jag tror du, du skulle gilla ett visst parti i filmen. Det är jag är helt mm. säker på. Mm. Magnetos tillbaka, dragna liv. Det känns som en Gustav mm. Gustav, ja, Gustav det. film. Jag gillar gillat till och med jag, så det kan inte vara en Gustav film. <laughs> <laughs> Alice i Spegellandet. 6,3. Den här var verkligen inte jag som jag sa i alla fall. Den var bara jag som sa, tror jag. Mm. Jag har aldrig varit peppad på den och inte sugen på serien. Nej, jag inte tyckte jag... Inte, jag. inte den var bra. Eller? Nej, inte jag. Eller. Jag tyckte den första var rätt bra. Nej, jag tyckte inte den heller inte i och för sig. Därför, och den här var ännu sämre, tyckte jag. Ja, men den den är var... i samma anda, va? eller? Den är mörkare, va? Här... Något mörkare, kanske. Men... Ja, var det mörkare? Ja, det kanske det var. Nej, det vet inte jag. Jag har inte sett den, men... <laughs> Hade det inte varit så jäkla fin hade den bara fått en femma. Nu är det 6 av 10. Mm. Är den så fin? Jag tyckte den var sjukt snygg. Mm. Mm. Ja. Mm. Inte alls det. Mm. Inte alls det. Ja. Den. Ja, Warcraft The Beginning. Nu snackar mm. vi. Mm. End End mm. kanske måste lägga till. Nej, ja. ser det måste inte vara så. Blir det någon fortsättning på det här tror du? Garanterat. kan vill lägga en till va? Ja, fast ja. med lite lägre budget. Mm. 7,0. Så det blir sämre specialeffekter. Men orsken hade de funkat sjukt bra. Mm. Mm. Inte sett. Mm. Jag gillar inte den. Jag gillar inte den heller. Jag tyckte den var fantastisk. 4 Fy av 10. Nä, nära 5 av 5. Oj, oj, oj. Är det min Se, ton istället? Vi såg den här ihop du och Osson och du var ju helt hemförd. Ja. Ja, nej, jag, jag vet inte om det är att, uh, att jag inte har någon relation till Warcraft. Kan har du göra det? Ja, ah, lite. Jag är väldigt förtjust i Warcraft världen. 3, var det va? Du har inte Warcraft. spelat World eller Warcraft? Jo då. Aha. Ja. Är du... Warcraft 3? Ja. Nej, skit i mig. Alltså, alla hälsar <laughs> <alla. ställer> du hår. <laughs> eh, ja, du. Nej, nej. Vi... <laughs> ja, vad, vad, vad du, sa det? <laughs> Ja, nej, det var väl inget som jag tyckte var så rätt. Ja, det var då. en vattendelare. Jag är nästan det. ändå ja. lite sugen bara för att du tyckte att den var så fruktansvärt bra. Ja, så jag tycker det är var... fantastiskt. Jag har ju så fruktansvärt svårt för Travis Fimmel också. Ja, men det har man ju. Vem han det? är i Vikings. Ja. Han är inte bra i Vikings, tycker jag. Han, han är inte är inget... bra i den Det är bra han är. Okej, Ja. Mm. Har vi något mer att tillägga på Maj? Ja. Mm. Ford, Ja, avslöja du. Maj. nej, nej. Inget mer. Mm. Då går vi in på juni. Mm. Yes. Teenage Mutant Ninja Turtles. Out of the Shadows. 6,0. Mm. Det var en inte väl, Men då har vi pratat om förut. Har vi det? Ja. I, i tidigare avsnitt av filmpodden. Nu var du med för, uh -huh. för mig. Nej. Den var jag... det? Lätt 6. 4,0. 4 av 10. 3 av 5. 3 av 5. Då satt du läge mycket om vad jag gjorde. Och du med. Ja. Jag tycker det, var det är en bättre än förut. Det gjorde inte. Nej det gjorde inte jag. Det här är bra. Men vad sa du? Det? <laughs> <laughs> det här är bra. Nej. För... <laughs> <laughs> ja, vad sa du? Det här jag tycker den här är bättre än föregående. Eh, jag var rätt jag som var faktiskt med film. om. Ja. Jag tycker det färgt Jag tycker det första var rätt okej. Okay. Om inte rätt bra till och med. Här har de ju verkligen fångat eh, min barndomsturtles. Ja, de har gjort det. Jättebra tycker jag. Mm. Det misslyckades som mm. de lite med i mm. filmen igen. Mm. mm. Ja, men den, ja, den här jag, Nej, jag har inte sett den heller. Jag har missat mycket blockbuster, känner jag. Ja, jag har inte ja. fokuserat på det. Det blev väl ingen direkt blockbuster av den här, tyvärr. Så att Nej, det, men det är den typ av film. Jo, det är det, absolut. Men jag tror inte att det är så aktuellt att göra en fortsättning, tyvärr. Mm. Vad tyckte de på överordningen barnen? Har ja, de, de var svinbra. Är det var svinbara? Bättre än först, eller? Ja, det var jag inte svara på. Äh? Jag får gärna se frågan Now you see me too. 6,5 på JMDB. Mm. Jag har inte sett den här. Nej, inte Det är en för stor film. den första, helt klart. Jag har inte sett ja. första, men det har jag också hört. den först lite mer. Det är lite samma som första. Kan man samma, säga. fast lite mer. Ja. Ja. Tyvärr så är det inget nytt direkt. Nej. Det är väl det som är den största nackdelan med Precis. Mm. Nej. Oh Klippa klistra. Ja, lite. Ja. The Neon Demon. All right. Det här såg nog jag fram emot. 63 tre. Det känns som en typisk Gustaf film. Jo, men det är ju Nikolaus Vinningrefen, Han är mm. en liten favoritrekursör. Den har inte jag sett. Det var det. Ja, jag har jag gjort. Ha? Har du sett den här personen? Ja. <laughs> det var oväntat faktiskt. Jag såg det. Det känns inte som en film Nej. Det var det inte heller. Nej, okay. Men ju mer man tänker på den, desto bättre blir den faktiskt. Jaha. Mm. Ja. Nej, men jag, jag är ju ett stort, stort fan av Drive. Mm. Uh, såg extrem fram emot... Uh, om du for förgivs när den var på Men den blev jag ju rätt besviken på. För den är ju ja, den är ett mästerverk rent tekniskt. Men den berör inget. För den är för pretentiös. Mm. Eh, den här. Så jag hade lite blandade förväntningar på den här. Då. Mm. Den här är nog mer pretentiös. Än eh, om du for förgivs Fast jag gillar den mer, mer ändå. Mm. Eh, och den är väldigt innehållslös. Och tom. Men eh, det finns ju en mening med det. Eftersom den. Skildrar den världen, modervärden mm, som mm. är så. Så då borde du sätta rätt bra betyg på Sorkneido egentligen? Mm. Mm. Ja, <laughs> för att den skildrar en värld med flygande... Ja, men den ska ju vara dålig. Ja, ja, ju ja, precis. Är det en rekommendation, Den Neon Dimmen? Nej. Det är svårt att rekommendera det är 6,3 det... rimligt. Jag sätter ju 8 på den. Mm. Och Axel har sett den. Axel Järv vad sett den. Ja, då, då är det ju. Han satt 5 ja. och fem. Fem och fem. Ja, okay. Men jag har sett en stark 4 av fem då. Mm. Men alla som har mm. ja, Gustavs smak kommer att gilla den här. Mm. Det tror jag. kanske Olsons smak med tror jag. Jaha. No. No. <laughs> <laughs> Man får gå in med inställningen att den, ja, men den handlar ju om någonting, det gör den. Men den är ganska innehållslös. Mm. Jag det, var det, var det, själva, ja. det är bara själva stämningen som är så skön och häftig. riktigt snygg film och musik. Och Jag tyckte det var lite väl dryga partier ibland, ungefär som mm. i Space Odyssey. Att det bara händer någonting för att det ska hända någonting. Jo, jo så är det väl till viss del, men det funkade för mig. Ja, The Independence Day. Återkomsten. 5,3 på imdb. Ja. Jag att ens, det är att den skulle man kunna se på översätt. bajs. Det om du vill ha en ja. så. Just det, det gjorde ni. Visst, ja. Ni sprider till och med i ett specialavsnitt. Ja, det kanske vi gjorde. Mm. Ah, nej, vi nej, såg, eh, inte. Vi såg originalet. Såg det inte båda två? Nej, vi såg originalet. Jaha, men ni pratade om... Vi pratade lite om båda två, för vi hade sett den på skilda håll. Dagar innan och någonting. Ja, just det. det här var ju... Ja, verkligen. 5,3 är ju inte rimligt. Och här är ju klippa klistra också, väldigt. Jag har inte sett den här. Och nej, den hade ju inte blivit bättre om Will Smith hade varit med. Nej, jag håller med. Jag såg den här om dagen. Ja, okej. Ja, kanske snappet. Men Marginalt. <laughs> <laughs> ja. Nej, det, var, det var tråkigt ja. att det, det var liksom ingenting Ursäkta, vilken månad är vi på? Vi är på juni juni. På juni. Har du något att tillägga på juni? Ja, Om ni, om ni var klar ja, Kom igen bara The nice guys ah! där, är du med? Nej, inte det, det är juni Oj, Men det var ju ja, riktigt bra, bra. Ja, det är, bra. Mm. är det årets Härligt. bästa actionkomedi? Det är årets bästa buddycup komedi. Ja, det är ju helt klart. <laughs> det är år tiondets action-komedi. Uh, ja, Åh, jo, det kan det nog <laughs> kanske vara. också. Den bästa senarvenger. Mm, <laughs> ja. Nej, den var en riktigt oväntad hit tycker jag. Och vilket, ja. eh, vilket geni han är, Ryan Gosling är det. Mm. Komiskt geni. Ja, mm. faktiskt. Mm. Slapstick geni Ja, och det finns ju en scen alltså när han sitter bredvid ett träd och bara <laughs> garva. Jävla eller? ja, ja. Mm. Det är så bra mm. Det här hoppas jag att det blir en uppföljare på Men det här är ju Shane Black mm. Mm. Som, Och han gjorde ju den här Kiss, kiss Bang Bang mm. Och det här är ju rätt så Samma stug på Jag har inte sett det? Kiss Kiss Bang Bang Jaha, då kanske man ska se här mm. den, ska, den, är bättre, den här Den är bättre än den här Den är bättre? Jag har tyckt inte det men du har sagt att Jag ska jag tycka det. att jag ska se om det här <laughs> <när man ser. laughs> Shane, Shane Black är jag. ju ändå Han är ju en duktig manusfattare mm. Ja Mm. Det är det det var otroligt precis. Det brann som gör ja, ja, ja. very clearna för mig. nya roger utan så Predator. Han ska ju både skriva och regissera. Det kan man se ju just det. Han var han, han var ju med i originalet. Helt <laughs> <skratt> Var han, han med var? i originalet? Jo original eh, Predator ja lite grann. Så, ja, det är, så det är han med ja. Klaus då. Ja just det. Just vet, det så Black Han regissera Iron Man 3 också eller? Ja, igen. Ja. Herre, det var väl inte lika bra. Det var inte bra. Vem behöver EMDB här egentligen? Nej. <laughs> <laughs> har vi något mer på juni? Uh, nej. nej. Då går vi in på juli. Ja. The Purge Election Year. Mm -hmm. 6,0. Imrigt. Jag har inte sett någon Purge. Nej, det är jag har inte. Imrigt. Uh -huh. Den näst bästa i filmserien mm -hmm. tycker jag. Det är det nästa ja, tvåan det är jag. Är. Ja, tycker att tvåan är bäst. Ja. Ja. Nej, jag har någon, jag har någon med 1, 2, 3 tror jag. Jag tycker att någon är ett sämst faktiskt. Ja. Mm. Ja, det, är ja. det är lite olika filmer, ett av de Ja, verkligen. Och det andra. Men det är olika filmer. Eller? Ja, lite... ja, det är inte samma film alltså, ja. ett av ja. de Det är tre olika filmer. Varför gjorde va? de så? De tänkte göra en film först och så sa ja. nej vi gör tre då. det mm. mm. tre. Jag har hört att de har först på insidan av rika, sen på utsidan av fattiga och så nu politikerna. Mm. Mm. En, två, tre filmer. Mm. Har du ja, hört det? <laughs> du har inte sett det i filmerna? Eller? Jo, det har jag också sett. Ja. Ja. <laughs> det är ju så i filmerna. 6 och 10. Uh, ja, 3 och ja, 3 och 5. Nej, det var ju Det var 6 och 10. Mm. Mm. Rimligt. Eller 3 och 5. Jag om tänkte, om, jag, som, när, om inte jag har sett en film, då kan jag sätta det betyget som jag tror att jag skulle Ja, få. Jag Intressant. tänkte att vi skulle göra det nästa år. Mm. Vad vi tror vi ska sätta betyg. Ja, ja, det kan vi göra. Men jag gör det nu också. Mm. Den här får 3 och 5. <laughs> Okej. Okay. Ja, va. Ja. Rimligt. Mm. Jag. Ice Age Scratch Attack. Hur oh, yeah. heter det på svenska? Jag vet inte vad är på den heter. Det heter Collision Course. Just det, så heter det. 5,7. Det är sånt roligt. En så rolig svensk titel. Ja, Scratch Attack. Mm. Scratch vad heter det på Han heter ju Scratch. Mm. Skrätta attack alltså. Ja, jag försöker. Nej ja, men. <laughs> <laughs> <laughs> jag kommer nog rätt ut. Utade min receptionare med Den av filmtiteln utlovade skrattattacken utblev. Ja, snyggt. Mm. Sammanfattar filmen bra det tycker jag. Ja. En svag två. Mm. Ja, Ja, sitt. Men han åkte i rymden, det var latogit. Ja, det var bara ja, gjort på skit faktiskt. Nästan dumt. Ja. De har ju hintat om det förut. Ja. Det är första filmen så figurerar ut t fot Just det. Mm, just det. Legenden om Tashan. Mm. Med alla svår Alexander Skarsgård. Jag har inte sett den här. Var det du som sa att du ville Det Var det jag som såg? Nej, jag såg nog inte fram emot. Det här var ju. Nej, det här såg jag definitivt inte fram emot. Kommer inte ihåg mitt ralleriande över hans dataspelskropp? Jo, just det. I trailern Ja. Den första The Och då har man inte bättre i filmen. Jo, det var den. Det var en gersling. Jag har gjort att det släppte inte är bra i den här. Nej, men han var väl inte animerad. Får du nej, svinger han, han, han sig i italien. Jo, men alltså jag tänker på kroppen, vad han jag Tänker en, på jag. kroppen. Du. Eh, nej, den, eh, effekterna var väl bristfälliga bitvis tycker mm. jag. Eh, det är ju märkligt stor det också. Det är ju liksom efter Han har ju varit tarsen och han har blivit civiliserad och så måste han bli Tarsan igen. Mm, mm. inte konstigt. Ja, nej. Var det någon som tyckte att det här var väl, eller, årets bästa film eller? På film väl över en femma på den här. Just det. Men, men, men det är väl... Det var, det var den individens egna. Ja, det är, inte så, det är, det är, som är nog där. inte många på Fintop som, som kan stå bakom det, tror jag. Men nej. jag har inte sett den, så jag ska inte, fast jag har sett den ju 2 av 5 på den här. Ja, jag har sett en svag 3 av 5. Ja, jag har sett nog också 2 av 5. 5 Har du sett den? Nej, nej, ja, ja. nu är det bara jag som har sett den, så att ni vet. Som du sätter 5 av 5? Ja. Mm. Han var ju väldigt snygg där, det alltså. Ja. ja, det var han. Mm. Star Trek Beyond. Mm -hmm. Inte sett. Jag såg det för typ två veckor sedan. Oj! Aha! <laughs> ja. <laughs> jag vet inte vad jag tyckte om den. Vad var några sämsta hittills har ni gjort? Ja, jag zone ut något otroligt. Jag Tycker jag du det? Ja. Spelar Angry Birds? Ja, det gjorde jag nog lite ännu till. <laughs> ja. Jag håller nog fortfarande tvåan bäst. Ja, den är bättre. Mm. Jag tyckte två, han tippade lite. Jag har inte sett den här. Faktiskt. Nej, men ja. Jag har satt en 3 av 5 på Star Trek-filmen. Jag satt en. Jag satt en 3 av 2. Vad satt du hos På Star Trek 4 av 5. Han satt ut. Gör nöjd. Har du inte sett den? Jag har inte sett den. SVJ. Stora mm. vänliga jätten. Ja. Eller BFG. Mm. Man, tänker, ja, man tänker på något helt annat. Eller ni nere det ner också? Då. På BFG. Ja. Mm. Det, det är ja. igen. Big fucking gun. Ja. Ja, jag visste inte. Är du menad? Det är det. Alla spel. Alla spel. I alla fall Super Mario Brothers. Inte där. Nej. Ja, jag vet inte vad jag tyckte om det här egentligen. Så där. Inte gör bra. Inte, det, är, det är långt ifrån Spielbergs bästa. 6,5 har du fått. Ja, mm. det är lite i och 3,5. Mina förväntningar är svagt svag 3 och 5. Mm. Det var det någonstans. Mm. Jag säger nog också samma förväntningar. Mm -hmm. Ghostbusters. men mm. här såg vi tillsammans alla fyra. Ja, det gjorde vi. Ja, det, gjorde vi. Ja. det var mysigt. Det var jättemysigt. Mm. Och då hade vi sett originalet precis innan. Nej. Ja. Jo, ja, det, det. Jag kommer vi att i ordning. jo, vi såg originalen. originalet. Och ja, det var inte bra. Var det inte bra? Inte att se originalet så tätt innan. Men du. Nej, jag var ju. Den här nya Gasbaster. Ja, det är ju inte jag. Ja, inte jag Men så har jag sett om den några gånger nu, och då, nu uppskattar jag den mycket mer. Ja, okay. ja. Men jag trodde ju att det jag har mest problem med den är ju att den inte är original. Det här är ju en ren ja, remake på ja, originalet. Jag mm. trodde du inte att det skulle vara. Det var inte så det lät innan. Nej. Så då var väl det jag blev mm. besviken på. Men när man plockar bort det från ekvationen så tycker jag väl att det funkar ändå. Mm. Mm. 5,4 på IMDb är väl lite väl lä ja, lägst laget. Mm. Jag tyckte det var okej, okay, men de har ju satt fel betyg för bara för att, tror jag. Ja, den här har ju varit utsatt för väldigt mycket hård ja. Innan till och med, eller långt innan. Mm. Väldigt tramsigt. Väldigt. Ja. Jag satt en stark 3,5 på det Ja, en medel 3,5. Mm. Mm, de oj, ja, ja, det var roligt. Ja. Ja, no. mm. mm. mm. ja. ja, det var roliga. Ja, nog. Ja, Jason Bourne 6,7. Men det här har jag inte Men Jag har just sett tillsammans? Ja, kanske Eller vi har det. gjort ja. Jag vet inte. Vi har sett den här då. Ja, 3 av 10 skräp. 3 av 10 skräp. skräp! Oj, oj, oj! Gillar alltså. de andra, Ja. Och är det här skräp? Det här ja, är nästan skräp. Det är sämre än med Jeremy Renner. Också. Ja. ja, mycket sämre. Det var jag to... jag har inte förstått att han var två <laughs> ja. Jag vet inte vad det var som inte klickar men... Nej, men den, eh... det den... Det var ju bara <laughs> järn och reaktion. <laughs> ja. I de andra är det ju supersmart. Vad som sprang omkring med att USB-myndighet stod krypterat. Ja, var det var ju så framför. tramsiga och löjliga grejer. Ja. Men, men det är ändå samma regissör som de gamla, eller? Ja. ja han har tappat det. Han har tappat. på Tråkigt. Vibras. Ja, det var men, tråkigt. Den nej. hade man sett fram emot. Men man är ju så van vid att det är smarta filmer. Men det här var med något. Ja, tråkigt. Oj, ja, det var ju tyvärr att inte sett nu. Ja, jag kände på mig det lite grann, faktiskt. Jag har suttit med tummen på play-knappen. Ja. oj, oj, oj. Player med tummen? Vad player du med? Pekfingret. Ja, okej. Okay. Jag, jag player med, med tummen också. Ja, bra. Vad tror du Nej ser... mm. ja, men så Oj, man. jäklar. Oj, mm. jäklar. Oh, ja, jag med felkontroller. Ja. ja. Jag mer på Det här Det här är ju väldigt bra podd. När ja. ja. vi sitter och visar hur ja. man klickar på... Adam tar inte in bild, nej. Hade de sett knycke i din handling? Det hade, <laughs> mm, mm. hade gjort sig bra på film. Jo, nästan så det hördes det, knycke. Ja. <laughs> Har du något mer att tillägga på juli? Nu ska vi se här. Ja, jag tror att jag hade uh, The Lobster. Ja! Georgios Lantimos. Ja. Är den här bra? Jag tycker det, inte det är hans första engelsktalande film ja, jag, Nej, men inte, jag kan inte sträcka mig till Svinbro För den tappar lite tappade, Jag tappar intresset lite Mot slutet Men eh, jag älskar ju stämningen han bygger upp i sina filmer mm. Han har gjort Dolce <laughs> Tooth <laughs> Jag <var> inte sämre <laughs> var, var bra Det finns som heter Alper också Alps, mm. eller vad den heter på grekiska Men eh, den såg jag Typ förra veckan Det är det intressant nu? Nu är det två läger. Du tycker inte det var bra alls. Ja, ja. Nej, ja, Vad snackar vi för betyg då? Eh, kul att du frågar. Jag vet inte. Kanske. Nej, men kanske tre och fem. Svaghets-tak. <laughs> mitt i mitta. Ja, ja, mitt, mitt. mitt i mitten. Ja. Och du satte fyra ja. öppna. Okay. Ja. Men det var väldigt, inte så stor skillnad. Alltså, där, dialogen är... i den här är ju oerhört påfrestande att lyssna på. Rätt skön. Hej! <laughs> Dåligt med flyt i dialogerna men håller med om att scenen där han hotellägarna står och sjunger är helt underbart med sin fru där. Jag kommer inte ihåg. Jag? jag kommer inte ihåg. Kan du inte försöka? Nej. <laughs> <laughs> nej. Ja, den är ju väldigt hyllad. Mm. Nej, nej. Något man ska se. Ja men jag tycker det i alla fall. Mm. Den är mm. märklig. Riktigt sköna karaktärer tycker jag. Ska vi gå över på just det? Eller har du någon med på juli? Nej jag har mm. ingen mer på juli. Suicide Squad. 6,4. Mm. Lite för högt. Lite för lågt? Ja, Åh, det är de lite ja. för lågt. Men vad är detta? Har du sett den här? Nej, men jag har ju bara hört dåligt om den. så? Ja. ja. ja det... Den fick väl rätt mycket skit i för sig. Ja. Men jag tycker inte det var så dålig. Tycker inte jag det? 3 av 5 i alla fall. 4 av fem. Fem av tio. Mm. Ja. Så vi är ja. nog samma kanske? Mm, nej. Jag hade något Mina förväntningar på samma. den är ju en stark ett av fem. Ja, då kommer du bli positivt överraskad. Ja, ja, verkligen. Ja. Om man inte tror att skurkarna är det skurkar. För mm. de är inte så igen. Det tråkigaste med hela filmen är ju... Det är väl egentligen slutet tycker jag. Mm -hmm. Det är den samsta delen av filmen. Vad händer nu igen? Jag Det är men... ju en stor laserstrål uppe i himlen som fotar förstöra jorden eller annat. Som det är alla sådär. Inte så ifrån. Nej. <laughs> men nej Men... Och där tycker jag att det är väldigt bristfällig... Alltså... Regi? CGI. då. Den funkar inte ingen bra sidjare inte på slutbussen att inte ha otunnat snittat alls nej, nej. nästan gräsligt dåligt ja men jag går in med förväntningarna ett av 5, så får vi kanske att ja. stäcka mig till två men jag ja typ ja det fyra oh, vet man inte hitta Doris hitta Doris sju av fem sju av fem sju och fem Det tycker jag är för högt. Ja, det fick jag med faktiskt. 6 av 10. Ja, 3 av 5. Alltså, första filmen är ju jättebra. Och den här är inte alls lika bra tycker jag. Undrar om den här, har varit. Om man inte sett den första? Utan man har sett Hitadoris för att hitta Nemo? Ja. Om den har varit bättre då? Ja, jag tror inte det eller? Nej, Nej. håll det till min liten besvika sig den andra. Nej, jag är inte så sugen på det. Nej. Skit den då? Ja, skit. Tack just det, något mer? Eh, ja. ja. Bra. Captain Fantastic. Ja. Åh, oh. oh. det tror jag har sett, mm. inte heller. Jag, tänk jag tänkte se. Jag tänkte se den på bio, men jag var, jag var lite känslig då så mm -hmm. var jag vågade inte se den. Mm -hmm. Eller vad säger man? man. Du var känslig? Nej, jag kände att jag inte orkar med en sån film oh, just då. Nej. Det är den här filmen All... som jag bara gång gång tänker på den, tänker jag Wes Anderson. Ja. Oh. Det är ditt förson. Oh. Oh. Ja, men ja, oh. den är ju inte Wes. Posteren är ju rätt Wes Anderson egentligen. Mm. Ja. Mm. Det är det enda. Ja. Men det är ju inte bra kanske om man, om man har det i tanken. Om man ska se den eller? Nej, ja, Det spelar jag ingen roll. Det, man men... märker ju rätt så fort att det inte är alls. Alltså. Nej, precis. Ja, okay. Men den är härlig. Mm. Mm. Okay. Ja, men det här är värd att se. Ja, ja. Det ja. Tror jag tror att till och med för mig den skulle vara bra. Ja, det tror jag. Det är lite filguld. Ja. ja, precis. Det är ju rätt så, så här äh, tragiska ämnen. Men det är ja. ing, ingen så här ont magen. Nej. Nej, jag tror feel det ändå. Det... Nej, precis. Mm. It's fantastic. It's fantastic. Mm. Vidare, i augusti. jag Justin? Jag hade inget mer, inte jag. Aldrig. Då går vi på september. Ja. Snowden. Mm. 7,4. Snowden och stick. <laughs> det var det ja. jag gjorde. Ja, det är, vad sjukt att du sa det. Eller stod du och stick. <laughs> Snowden! Ja. ja, det tänkte jag på när jag svarade när den här om dagen. Ja. <laughs> att det låter som det heter Snowden. Ja. <laughs> det är sjuk att du säger det. Mm. Oj. Ja. Ja, nej den här har inte jag sett. inte sett Jag har sett den, mm. jag såg den här, bara häromdagen faktiskt <skratt> Ja Ja, <skratt> eh, men den är En spännande Berättelse ändå mm. eh, Nu känner jag ju till den här ganska väl Och sett den här dokumentären och allt det där mm. ja, Har du det, på det. Inte under uh, tittandet <skratt> o, o, o, o, o, o, o. Den här Citizen for dokumentären mm. eh, man får ju, Det är ju rätt så ingående mm. Hela berättelsen alltså kronologisk ordning. Ja, precis. Det är ju det här med då. Det här är det samma fast sak. Fast här är det ju mer dramatiserat då. Okay. Jo, men är det, det är samma händelseförlopp liksom. Det är det man får se. Ja, fast här är det ju lite mer uh, hittar på också kan jag inte tänka ja, mig. lite mer Det är lite mer av en spionhistoria av det. Mm, -hmm. mm -hmm. Funkar det då? Funkar bra. 4 av 5. Mina förväntningar är det... tre 3 av 5. Ja, mm. Det är nog något som det var ungefär min förväntning också. Men det är mest för att Oliver Stone har inte riktigt levererat, tycker jag, på senare tid. Så det... det kan jag hålla med om. Ja. Elvis and Nixon. All right. Jag har inte sett 6,5. Men den verkar lite intressant. Vilken film. Mm. Ja. Vilken film. <laughs> ja. ja. ja men jag trodde att den här skulle vara svimbra, men det var inte riktigt, tyvärr. Jaha. Den... Men uh, Kevin Spacey i av Nixon. <laughs> Fantastisk. <laughs> Jag gillar ju även... Känns det inte konstigt att han, när han har prisperat Underwood och ser honom som Nixon? Nej, men han är, han är väldigt porträttlik som till och med. Okej. Okay. Ja. Det, det är ju inte man kan Shannon lika porträttlik Elvis. Nej. Men att det kan göra det bra. Ah, han är en intressant tolkning av det. Ja, men har de förlängt näsan och sådana grejer för att han ska se ut som Nixon-er eller? Ja, det har de nog Det kanske de har. Han är nog också kraftigt sminkad, känns det som. Mm. Ja, kanske de hade, ja. Eller? Kraftigt Ajay. sminkad? Ja, jag förstår den Alltså, han har inte smickat honom kraftigt. Nej, ja, ja. det kanske nu, han han är lite tror jag att han har. Lite kraftig, ja, det tror jag. Ja, men, det tror jag. På pappret så är det ju en premiss som inte borde funka för film. Men det gör ju det. Det gör ja. det är väl inte riktigt ja. heller. Ja, men utan, gör det inte det? Ja, det kanske gör. <laughs> Premissen är ju liksom ett. Vad är det, hur långt är samtalet egentligen? Det är inte längre. Nej, men det är det ju inte i filmen heller. Nej, men de har ju liksom byggt en story runt det. Och, ja. Och runt det. Precis, det och det är ju den story som inte är så intressant Nej, det är, det är inte, men de har ändå inte. lyckats göra en film Det var det jag menar ja, men Som man ser det här, som man bara ser pratet helt enkelt ja. ja Det räcker så det ja. ja Jag snubblar över den här filmen idag När jag satt och slösade för att på GmbDb mm. På ett rustiga sätt Aha. Jag tänkte säga Vad har egentligen Johnny Knox vill för sig nu för tiden Att ja, det är hans, vad gör han Ja, vad han <laughs> med i den ting. Ja, mm. jag vet inte om det var så så Lämpligt kanske. Ja, okay. mm. The Magnificent Seven. Ja. Remaken på den här. Jag har inte sett den heller. <laughs> jag har sett den här, men jag har sett, inte sett uh, första. Mm, det har jag har varit. inte sett uh, den amerikanska, alltså besten, filmen har jag inte sett. Ja, det, inte, inte jag. Men jag har sett Sjöresamhägarna. Mm. Ja, den har jag också sett. Jag tittar på. var... Bra när jag såg den, men jag tror inte att den... Alltså jag satte fyra på den, men jag tror inte att den håller den för en fyra egentligen. Det är nog bara en trea. Den är rätt standard. Ja, den är väl det. Ah, standoffen höjer upp för det här är tycker jag. Mm. Mm. När de bara står och väntar liksom. Ja, ah. ah, det var ju... Och för nästa rysning de bara... Vad du tänker på det? Ah. Ja, jag gillar 7 av 10. Mm. Mm. Så det är kanske ganska likt. Nej. Mm. Mm. Mm. Men alldeles för, ja, för löker var den. Ja, den är ju emellanåt. Ja. Mm. ja, vidare. Cube mm. mm. och de två strängarna. 8,0. Jag har inte jag sett men den här vill jag se. Den här är mm. bra. Den ja. ska vi se. Ja. Ja. Årets bästa barnfilm. Mm. Ja, Fast ja, den här vet inte girds. Varsågod, vet vad vi kallar den på? En ren barnfilm. Eller? Nej, den här en film som är bättre än den. kommer se. Bästa? Animerade. Ledade? Nej, jag har en bättre än den. Men den här är inte inte mycket animerad. Den är väldigt bra. Ja, men animerade är inte bara. <laughs> animerade är ju även. Leranimering. Ja, ja, då får du säga det. Bästa leranimeringen ja. är ju. Ja, det är det. Nej, men ja. vi nej. kommer till. Ja, just det. Ja, jag tror att vi tar vad du pratat om. Bästa leranimering. Jag, jag gillar den här. Den jag tyckt ja, den var bra. riktigt bra. Ja, jag också. Jag tycker den är bästa de har gjort också, de här Lika. likadjurna. Mm. Ja, det är det nog ja, faktiskt. Är, ja, det det. Om jag sätter ett trobetyg är det nog åtta. Mm. Mm. Jag, har satt, jag satt ja. nio till och med, tror jag. Ja, fyra och fem satt jag. Mm. Mm. Väldigt vacker och väldigt bra. Mm. Mm. Miss Peregrines Hem för besynnerliga barn. Mm. Tim Burton. Mm. I tagen igen. Nu är Tim Burton i dagen igen. ja <laughs> oh, Jag vet inte. Jag har ett betyg här som jag är rätt nöjd med. <laughs> Fyra av tio. Jag är för gammal till Eva Green och hennes konstiga barn. Är du är för gammal för Eva Green. Nej, inte för Eva Inte för Eva Green. Men jag var green. Jag var green nu. <laughs> ja, nej. nej, jag vet inte heller. Mm. Den här mm. fanns på för mig alls. Den var väl okej, tycker jag. De var, ja. Den här är ju fortfarande bättre än eh, Alice under Jag har inte sett den här, Surprise Surprise. Nej, nej. Du har inte tittat på oss fina bra. Nej, jag, kan inte nej jag, jag tror inte heller. Vi hoppar vidare. Sally. Mm. Jag har inte sett Clintons senaste rulle med Tom Hanks mm. ja Det här var väl ändå en jasp. Ja, lite bra ha mm. Bra Bra Allting var bara bra Men det var inte ja. mer än bra nej precis Bra rollprestationer Snyggt eh... gjort ja, Snyggt gjort med det här flygplanet Som nedlandar och mm. allt sådär Men det, alltså, det, det blir ju inte Höjs inte någonting Det var en intressant vinkel de hade där ändå. Mm. Att de... Det du menar är intressant är hur det berättas, eller? Jag tänker på att de fokuserar på om man gjorde rätt eller fel ja. med Orlando planet mm. i, i jag tycker jag med floden att... som man gjorde. Ja, även hur Men det då... berättas tycker jag omgjorde det rätt så snyggt. Ja. Eftersom de bygger upp det så att vi vet inte... Om man gjorde rätt eller fel. Nej, precis. Nej. Har, har ni något mer att tillägga på september? Ja, ja! 30 september. De ja. två filmer Den. Uh, uh, uh, right now, wrong then. Den här ska jag se, för den verkar jätteintressant när du berättar om den. Alla Inte jag. om. Har du inte lyssnat på film på det? Jo, jo. alla avsnitt tre gånger. <laughs> <Ja. laughs> det här är en. Vi har livare att jag skulle säga fel, men sydkoreanska är det väl Hallå. Det eh, handlar om en eh, regissör som kommer till en liten stad. Där han ska sätta upp eh, en film på någon slags filmfestival. Det här har inte du pratat om i ja Jo, jag har jag har visst visst det har Väldigt tyst då i soffan. Är det bortklipp material kanske? Nej. Och så har han lite dödtid så han går runt och så träffar han en, en tjej som han tar en fika med. Och sen så spenderar han dagen ihop hela kvällen. det är lite kära i varandra. Och den tyckte jag var jätte jätte bra. Svinbra. Mm -hmm. Det lätt så där tycker jag på... Ja, men jag är ju svag för Känsel, det. Ah, det skildringar när de, när de verkligen prickar rätt. och låttig titel. Ja, fast det vore ju inte den, här, tyvärr. Nej. Ja, just det. Ja, just det. Mm. Men ähm, ja, de prickade rätt med personskemin och allt sånt där. Så mm. att det är liksom en njutning att se. Ja, mm. oh, okay. kul. Så den rekommenderar jag. Ja. Mm. Och sen äh, en film som ni har sett, tror jag, båda två. och ja, gillade. Min pappa, Tony. Tony, det är det Ja, ja. Den där jag. ja. Ja, den var fantastiskt fantastisk tycker jag. Eh, ja, det var jag var lite så här kluven till vad i de här. Det finns ju några scener som är riktigt obekväma och Ja! Alltså. Men han har liksom elusverat den här Eller... staden. Den där med på ett Det var riktigt jobbigt att se, tycker jag. En lilla kakan. Med en lilla kakan, Ja. Ja. ja då var det Det Det var ju echt och lite så Men han lyck, eller han, de lyckades ju alltså i den här filmen med väldigt många olika känslor. Mm. Mm. Just den där scenen det var, var ju meningen att de skulle äcklig. vara obekväma någonstans. Ja. Det var även man lite sen provocerande någon part någon, bort, någon, <laughs> någon bort, ja. Det var ju väldigt mycket olika känslor man fick tycker jag. Ja, vad heter den här? Den måste jag måste ha någon Min pappa tror ni är Edman heter han på han heter bara Tony Ehrman och... är original, mm, en original ja. film. Okay. En ja, tysk film. Det var någon, ja, någon, någon scen som var jättekänslosam. När någon stod och sköng på den där mm. festen som de ringde sig på. Just det, ja, det ja. Falsk men jag ändå sett jag nästan började gråta. Mm. <laughs> det låter lite roligt faktiskt. Ja, en ja, men, ja, en, en, ja, en väldigt speciell film och den är ju universellt hyllad skulle jag säga. Ja. Samtidigt kan man förstå men den är lite svår mm. att ja. ta sig an för folk. För den är ju märklig också. Mm. Den är, inte... är så märklig. Nej, men den är inte, kanske inte märklig. Varför säger jag märklig? Jo, men den är mm. rätt så märklig. Nej, men <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> han beter sig märkligt, eller hur? Ja, och hon också. Ja, men det är ju, det är, hon ballar ju ur på något sätt. Ja, i alla fall. Den här är ju också med i Oscar-cheiset. Ja, det är den, jag. Mm. ja. Slås mot även Ove. Ja. Har vi, har vi tagit upp Ove? Vi har inte, inte tagit upp Ove. Den, den kom, kom ju slut. året innan. Den gjorde den, jag precis. Mm. Mm. Jag fick lite så här sk hemska visioner om att jag kommer bli som Tony Erdman. Ja, det ja, var jag kul. Ja. Jag tycker han var ju rolig ändå, tycker jag. Ja, ja. Speciellt när han var Tony Erdman ja, Vad är ju roligast. Det. Ja. Men, eh, mm. ja, den här är ju också med, ja, som säger, i mm. utländska film. Bästa utländska film. Bästa icke-engelskspråkiga världen. Den tror jag. kommer nog, ja, jag är rätt säker på att den kommer komma med. Ja, Och, Ja, jag hoppas att den kommer med. Mm. Men... Eh, Jag gillar under sanden också. Ja. Det finns många bra. Vad ja. mm. sa du? Under sanden? Ja. Ja. Eh, har vi de mer i... Eh... September. September. Jag var nöjd Jag var nöjd där. Oktober. Mhm. Mm Westworld. Serien. Det här har ni sett allihopa eller? Ja. Inte jag. Inte jag det. Det var du, August. Ja. Ja, vad tycker du om det nu? Lite eh, på ner, men. Eh, 9,2 på IMDB. Är ju och dra på, <laughs> på tog för högt. Lite. Jag hade ju eh, 4,5 på vissa avsnitt, 3,5 av på vissa. Mm. Och starka fyror på de sista avsnitten. Mm. Så den eh, tog sig. Jag hade nog slänt det av med ett 4,5 på alla i stort sett. Mm. Men jag förstår vad du menar. Det var mm. lite på ner. Ja, den uh, var rätt så intressant slutet. Redan, så... Ja, den, i slutet. Är den mindblowing är mind Jag tyckte det var lite mind i slutet. men Det var ganska väntat, men ändå blev jag rätt så ändå Den största twisten, eller Rätt så överraskad ändå. Mm. Mm. <laughs> ändå. Ja, ja. Spoiler du att det var flera twistar <laughs> <laughs> Nej, men det var, det var en, en sån grej som fick mig att faktiskt fylla så Mm. Oj, oh, man får en helt ny mm. syn på det. Men, ja. Sånt är lite häftigt när man gör det. Mm. Mm. När ställer till allting. Mm. allting. Kom ihåg sen när vi pratar om CGI-karaktärer. Vi ska bara nämna någonting från den här, här också. Kommer vi nämna det igen, menar du? CGI-karaktärer? Det kommer vi garanterat göra. <laughs> det Kommer vi mm. Kom med, vi ska även bara slänga in Westworld. Då. Ja, det kan vi mm. Vi går över på Doctor Strange. Mm. Westworld. Det har inte jag sett. Ha. Va? Ja, skulle du säga någonting om Westworld? Ah, nej, vi kan ta det Den har du sett. Mm. Surprise, surprise. Den, du? Har, du? den, har, du sett, den Sur har jag sett. Senaste Marvel-filmen. Filmen. <laughs> Senaste Marvel-filmen. Marvel den hörde inte riktigt hemmare, men den var... Äh, den var snygg. Det är någon slags brygga mellan Avengers och Guardians. De två typerna av filmkategorier. Jaha. Men ja. ja, är den så pass urflippad? Hur, har du han, sett den? Nej, jag har inte sett Doctor Strange. Nej, okej. Okay. Nej, nej ja, men den är ju utflippad så tillvida att det här är ju liksom inte... Alltså, Avengers är ju realistisk, fast ändå inte. Det är ju på jorden. Fast väldigt inte. <laughs> nej, men förstår ni vad jag menar? Det är ju ändå liksom... Äh, det, det är det, ju det, vårt, okay. vår värld, fast med superhjältar. Mm, och gudar. Precis, och vi har ju Thor där. Ja, ja i och för ja. ja, Men Thor är ju också lite mer åt det här Guardians-hållet. När ja, vi snackar rymd absolut. och mm, olika dimensioner så mm, sådär. Absolutely. Och den här är ju någonstans mitt emellan kan jag tycka. Mm. För den handlar ju om sån här astral planes. Det är alltså olika nivåer i sinnet eller vad är det? Mm -hmm. Att man kan liksom zona ut och ja, se är, som det är, det är, det är, det är en astral och... Ja, astralplan ja, ja det. Ja. Det nu vet vi. Och det var ändå lite universum här nu, eller? Och sen har de i universum ja. här är också och det är lite med Ja. Det låter skumt. Ja, det låter strange. Låter... <laughs> Okej okay, är det. Sämsta marvel Ja, mm. okay. och det är inte med det, så mycket sen. Det är inte med. Nej. Utan det är en annan skurk som är, är sämst. För han är jag också skurk, eller? Han är också skurk. Benedict är ju bra dock. Benedict Cumberbatch. Mm. Han är väl alltid bra, eller? Ja. Vad mm. jag... var det jag såg på att tala om Benedict Cumberbatch? Det var någon som hade ett kort på en flygplats- Han skriver typ, inte det här han som spelar eh, Sherlock? Mm. Så jag har kort på det och det stod så här, baggage claim customer. Med <laughs> <laughs> ja. customs eller, ja. Det är kul. Har vi en film på oktober? Ja, vi har en film som heter, eh, mitt liv zucchini. Ja. Oh, då var den här du inte om lite grann. Ja, video du den, den är just. också med i Oscarsracet. Ja. Mm. Det är den världen. Det är den värd? Ja. I två kategorier eller? I två. I två. Både som bästa animering och bästa utländska, eller? kanske. Det är möjligt. I alla fall i bästa utländska. Ja, jag tror han finns med bland snacket i bästa animering. Eller? För det här är ju en stop-motion-film då. Och, men eh... <laughs> <Va? laughs> <här> <här> <här> vi har aldrig eh, sett... <här> ...stop-motion-karaktärer komma eh, till liv så här, på så här sättet. Nej. Trots att de är ganska enkelt animerade så är det liksom... Väldigt levande. Alltså, kär... Är det känsligt och sånt som du tänker på då? eller? Ja, att de visar känslor. Ja, och de rör sig liksom som, på ett väldigt naturligt sätt. Mm. Och väldigt, na väldigt naturlig dialog och sådär. Mm. Men de är ganska orealistiskt porträtterade då. Mm, det var det jag menade. De är, ja. och precis, de är väldigt enkelt att. Ja, från och med ja. ja. mm. men, men trots det ja. så är det nog den animerade filmen där. Liksom karaktärerna har kommit till liv mest. Hur var det med den här? Såg den på svenska eller på engelska eller vad det På franska. På franska. Men den var <laughs> inte för barn, tyckte du? Nej, den är... Det är väldigt mörka ämnen som berörs. Och Spirit of the Den är mer barnfilm. Ja, men den här är ändå lanserad som barnfilm i Sverige. Ja, ja, ja. Mm. Olämpligt då. Ja, eller... Den är, den är nog viktig att se för barn, men jag tror inte att... då får nog vara i rätt eller, greppar inte de grejerna om man är för ung. Är... Ja, okej. Okay. Mm. Intressant. Kalon, så den här satte jag ju då toppbetyg på. 10-10! Ja. Kalongfilm. Mm. Svinbra! Mm. Bästa film i 2016. Det får vi se. Det kommer en kommer, kommer, lista sen, vet du. Ja, just det, just det. Något mer i oktober? <Date beber> jag har en där. Vem, mm. Vem då? Vem då? Vem då det äh, årets bästa dokumentering som jag kom äh, släpptes i oktober. Ah! Wiener. Ja, den är bra. Just det. Mm. Mm. Vad missat? Om en... Äh, om en... Politiker som inte Winner. Jaha, okej. Han Ja, det är vad han gör. Just Som... Ja. Skickar kort. Skickar kort på sig själv. Och Ja. Precis. Korvkort. Det är ju så otroligt olyckligt att heta som han gör. Ja, jag förstår det. helt sjukt. Grejen är ska ju ställa upp i borgmästavalet till New York också. Det är då det här dokumentärteamet följer med honom. Mm. Precis. Och han kan inte hålla fingrarna borta från Twitter. Nej. det var det nu Ja, ja. det är värse. Mm. Ja, vidare till all publicitet. är bra publicitet <laughs> eller vad sa vi? Förr? Ja, det ja. finns nog eh, undantag. Ja, <laughs> det är så. Ja. ja. Vad ska vi säga? Ska vi gå till november? Mm. Det är vi. Fantastiska vidunder och var man hittar dem. Oh, den här har jag velat se länge men jag har sett den här. Den här har jag inte jag sett. Jag sätter den nu. Det här är ju alltså en Harry Potter... Prequel kan man kalla det för. Mm -hmm. det finns det ja. Det visste inte du Ja, Vad han bygger på det? den här, eller? <laughs> Spoiler! Det bygger... det bygger ju alltså på... Den läroboken, alltså, den Ja. Bara... Det bygger på en bok som inte finns, eller? Ja. Konstigt. Det finns väl... Jag eller vet inte om finns... hon har skrivit... Nej, jag tror att det hon har skrivit var väl en... Det var väl ingen sån ren bok, utan det var väl någon sån här faktabok mm. som släpptes i samband med att filmerna kom, va? Mm -hmm. Mer som promotionmaterial tror Och sen har de då så hon har ju skrivit manus till filmen däremot. Mm. Jag har varit med och skrivit manus så att de har ju utvecklat det från det. Här. Så knyter det ihop lite igen med Harry Potter universumet. Huld den Harry Potter klass. Mm, ja, nästan. ju redan uttalat att de ska göra fyra till vad? Att det ska bli fem stycken totalt. Ja, tror mm. det. Det kan nog bli intressant. Då kommer nog väva ihop Harry Potter ja. storyn mer känns det som blir ifrån. Mm. Det är karaktärer som nämns i Harry Potter som finns med här. Mm. För Harry Potter blir ju bättre och bättre i de filmerna. Mm. Men mm. jag håller på att se om dem nu hemma här med grabbarna. Mm. Ja. De, är, de är bra faktiskt. Mm. Harry Potter. Mm. Något mer i november? Var det var Bara den vi hade. Det var bara den som var uppskriven än så länge. Ja, än. Mm. Ja. Nocturnal Animals. Just det. Jag jag är som är med... ja. Jake Gyllenhaal ja. och um, Michael Shannon. Amy Adams. Amy Adams. Ja. Uh, och den här tycker jag var svinbra mm. <laughs> den här vill jag se uh -huh. är den här tung eller? Ja, den är väldigt tung uh -huh. ont i magen Ja. Oj. den handlar ju om en, en, en tjej som får ett manus eller ett manus till en bok skickad till sig som hennes ex har skrivit och när hon börjar läsa den så får man liksom då dyker man in i den storyn så får man mm -hmm. se den också parallellt med hennes liv lite fram och tillbaka den här lätträtt så när du berättar om den mm uh, och den, just den storyn är väldigt jobbig. Jaha. Mm. Så den här sätter jag toppbetyg på. 10 av 10 är den med? Ja. Oj. Vad tyckte jag är om den här då? Nu kommer det. Julgodis. Julgodis. Det är Mozartkulor ser ut som Ja. Mozartkugel. Jag tar en hemlagad. En hemlagad. Ja, vad är hemlagad? Den är en cola. Ja. <laughs> Nocturnal Handma. Ja, men den, den skulle jag vilja se faktiskt. Ja, jag med. Men jag tänker på, för nu lämnar vi i november, eller? Och går in på december. Det verkar så vi hade inte mm. så mycket Men när kom Train till Busan? Mm. Ah, den, den måste ha kommit tidigare. Den hade ju först svensk premiär på Stockholm Filmfestival. Ja. Om vi ska gå efter svenska premiär. Ja, men då var det i november. Då var det i november. Man kan väl ta den nu. Jag har skrivit den. Mm. På november. Varför förser du inte att vi ska att jag, jag visste inte att vi var där. Ja, men, men det det. Jag sa ju precis. Train vi, Häng med nu. Ja. Bästa tåg. <laughs> sedan <laughs> ja. ja, den här är bra. Trendperson. <laughs> ja, riktigt bra. En av de eh, på senare år bästa zombiefilmerna. Ja, den kommer nog eh, ja. den kommer nog. <laughs> Nej men den kommer vara där uppe bland de här bästa zombiefilmerna när man räknar upp dem. Mhm. Trendperson. Trendperson. Ja, men det doorna the dead och så vidare. Ha. Nu det har det inga mer topp 2. Ja. Har ni sett Soul Station eller? Nej. För den hade ju också premier på Stockholm skulle musik. Just det. Ja, men vi skippar den. Vi kollar på Surprise-films. Ja, det. Nej, skräp. Nej, skräp. ja. Free Fire. Soul så missade jag det. Mm. Den kan jag tänka mig lika bra, men... Free Fire. Nej, alltså, det jag jag vet, vet inte, men den verkar så bra också. Animerad. Ja, vi kollar på den. Det är premiss. Ja. Den kollar du på sen. Den kollar jag på sen. Mm. Okay. Soul Station. Ja med. Så uh -huh. du med? Uh -huh. Jag kan kolla på den. Så du med? Mm. Hade du något mer i november? Eller, det är det kring? bästa att jag kollar då, för jag verkar inte ha mm. koll alls. På Nej, <laughs> det verkar det inte Nej. Bra. Inga mer i november. Då går vi in på december. Sista månad. Mm. Mm. Nuvarande månaden. Mm. Mm. Det är med. Mm. Vad hade vi där? Fyren mellan haven. Mm. Det här såg jag fram emot, men jag har inte tagit mig tid att se den. Jag har sett den. Mm. Är det tredje i igår då? Ja. Han ligger i. Och det är ja. tredje Direction France-filmen. Är det det? Han gjorde ju Blue J Valentine. Mm -hmm. Och eh, Place Beyond the Pines. Och sen den här. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, inte, det tredje, hans tredje film i år, eller är det inte? Mm, hans tredje, han tredje film någonsin. Mm. Nu. Som vi känner till. Alltså, ja. Ja, just det, precis. Mm. Alicia Vikander också, ska vi kanske nämna att hon är med. Just det. Mm. Men jag gillar den här. Den har bra. Ja, jag har ju... Jag har bara hört en del som tycker att den full klass liksom någon tre runt två förstås mm. mm. att den tappar lite mot slutet men ja okej okay. jag ska man... ju se den snart nej det är ingen ont i magen film typ från ett barn eller ja no. tydligen känns det lite ont i magen men jag vet inte. Men det är inte så mycket inte. ont i magen. Mm. Alltså, lite. Den är lite tragisk men inte mm. ont i magen. Nej. Vill att stäcka mig till. Arrival. Mm. Amy En merens mm. mm. Och Jeremy her Renner Här Här jag skrivit upp The Story of Your Life. Precis. Det är det boken? Mm. Och den, den arbetstiten var ju det länge. Ja, det var det. Så, men sen så bytte de mig till Arrival. Mm. Arrival Bra film. Mm. Ja, jag, jag älskar den här filmen. Mm. Jag har inte sett den Det är också en sån här film borde sett. Ja. Mm. Men... Ja, jag tyckte den var realistisk, efterbråk. realistisk Independence Day. Ja. Fast inte märklig. Se. Nej. Nej. Mm. Inte märklig. Ja, lite mm. märklig är men... <laughs> Lite märkligare, men kanske man... Men bra. Märkligt på ett bra sätt. Var mm. det någon av er som störde sig, sig på specialeffekterna? Någonting? Nej. Mm. Jag, jag, det tycker jag är lite märkligt. Hade han då dina ord i huvudet när jag såg de här sidorna? Mm. Mm. Mm. Vad var för ord? Jag vet inte om du hade sagt det i podden eller skrivit det mm. på Twitter, möjligtvis. Det var något svin. bra. Då? Vad? Hörde du det? Ja, det hörde jag inte. <laughs> jag vet jag inte <laughs> med jag men... Nej. Men det var några specifika scener där som... Mm. Du, inte... Jag vet inte om det var för att jag visste om det som jag inte tänkte på. Det. Eller inte. <laughs> <laughs> ja, det inte? Ja, det var inte att störde mig på i Nej. Nej? Det var extremt petig med det där. Tråkigt. Ja. Jobbigt kanske? Ja, lite kanske. För det förstörs så för mig. Mm. Försmedligt nästan. Mm. <laughs> Fast ja. som tur var så var ju scenerna fråga så bra i övrigt. Så här gjorde det inte så mycket. Nej. Ja, Men en rekommendation? Mm, absolut. Mm. Kanonligt. Du kan vi inte få riktigt som utav regissörens namn. Ja. Det ni vill nu. Ja, visst. Vill ni ju Det är svårt. Det är ju vill növ Vill nö. Ja. Det är ju jättelätt. Det är ni vill növ Ja, men hade man bara stavat så? Ja. så hade det ju varit mycket enklare. Vill növ ska, ska vi ha det så Ja, i e l n -u v. Ja. Kan du, inte, kan du inte ändra på filmer som har en stavning på alla namn? Ja, det är klart att göra det. Det har Kom varit med. smidigare. Ja. Underworld. Blood Wars. <laughs> det är nog jag som har sett fram det. Ja, ja, det är det nog. Har ja, jag har gillat Underworld förut, men jag har inte alls haft något suge efter den här. Är det någon ja. som har sett den här? Nej, nej. Jag, inte, jag tror att har en vecka. En dag i förra veckan på bio. <laughs> ja. Och då missar du den. Och då missar du den. Ja. Vad har ni för förväntningar då, i betyg? Två av fem. Jag tror att jag kan, ja, i och för sig. Mm. Något sånt. Två av mm, fem har jag. Jag tror på då. Okay. 610. <laughs> ja. Hej, det var Gustav här Jag ville bara inflika att nu blir det rejäla Spoilers av Rogue One här Så har ni inte sett filmen så gör ni nog bäst I att stänga av Och återkomma sedan när ni har sett den helt enkelt Tack så mycket Rogue One A Star Wars Story Yes, mm. vattendelaren ja, att vara är fint? det vattendelare verkligen? Ja, ja. det är det Nej, de flesta tycker att den är bra. Nej, de flesta tycker att det är 3 av 5. Mm. Som I alla fall i mitt, är väl... i mitt sociala flöde. Det är väl okej okay ändå. Ja, men, men det är ju en besvikelse eftersom många, de flesta hoppas ju... Det hopp, är klart man alltid hoppas på 5 av 5. Men det, mm. ja, men det ligger så varmt rätt att det här... Mm. Så, det är... så på en sån här film så är inte 3 av 5 bra. Mm. Nej. Nej, Fast det var ju bra. Nej. Ja, jo, den, den var... 6 av 10. Mm. Jag tyckte ja, det var lite bra. Våra lyssnare... Förklarade det rätt bra i... Ja, precis. Ja, just det. Vad förklarade ni, jag nu? Att det var väl för lite fokus på karaktärer. Mm. Ja, ja, ja. Det var det där, ja. Mm. Jo, och, ja, kanske. Jag känner inte så mycket för karaktärerna Men den var sjukt snygg. Mm. Förutom sig Kärventy i... Förutom sig i. <laughs> ja, och, i sig. Det var de bästa jag, jag såg inte det Torkin. Det här är lite spoiler jag nu då, men det är ju två karaktärer som är mm. helt animerade. Mm. Men det måste ju ändå varit väldigt bra gjort, eller? Eftersom det är många som jag har hört och pratat med som inte har märkt att de är animerade. Jag kan hålla med om att det är den bästa animerade film mm. äh, människorna jag har sett. Mm. Men mm. ett mysterium hur man inte kan märka det för mig. Ja, men precis ja. som Leia, det visste man ju att... Så det men, <laughs> är det ju lite <laughs> spoiler du vi... la <slövlar> du... ja. Nej. Är du inte säga att hon var död, eller? Ja, hon dog ju nu Kan <laughs> sure? mm. Förlåt. För att hon dog? Nej, <laughs> men... <laughs> Ja, men det är det, väl Det inget. var ju Uncanny Valley. Deftis, men Torken såg inte att han var en ciggaj. Mm. Oh, det var läskigt tycker jag. Ja, uh, läskigt tycker jag inte. Olson, vi såg det här ihop på vi. Mm. Fyrt då alla andra då? Nej, nästan. Alltså, han var ju han bodde koka och vilska. Och... kommer ihåg hur förbannad jag var efter att... Ja, han stod liksom ja, svor över hur dåligt det var. Så tycker inte jag det. Så dåligt var det inte. Så att man blev förbannad på det. Nej. Han var oerhört Nej, aldrig var jag inte med. Det tog mig ur. De hade kunnat göra det på ett mycket bättre sätt. De hade inte behövt mm. ha det. det. Slut, jag läste ju. Du luktar igen, hade du redan spoilat, men ja. Ja, Den hade de mycket kunnat lösa på ett mycket mer subtilt sätt. Ja. Det hade de mycket kunnat återanvända material till och med från. Ja, eller fylen. bara visat en bullfläta. Ja, där hade det varit. Mm. Men. Du <laughs> tror <laughs> inte spoiler. något. Alltså. Ja, ja. <laughs> jag läste lite. Grann, <här> En intervju med Gareth Edwards som man brukar säga den här. Mm. De hade ju en backup-idé med Tarkin. Jaha. Att han skulle vara ett, ett hologrammeddelande. Det hade varit rimligt. Det hade varit bättre. Mm. Men de tyckte att de kände sig så säkra på det Så att de körde. Mm. Mm. Men det borde ju vara, eftersom vissa ser och vissa ser inte alls. Ja, men det måste ju vara bra. Men det är inte tillräckligt. Det var ju bra mycket bättre inte, än den där vi såg. Mm, var det bättre än det? Ja, det var bättre. Ja, det var bättre. Som har gått långt. Ja, det var bättre. Kramp. <skramp. skramp> men Jaha. nu ska ja. vi gå tillbaka till Westworld. Mm. Där har man ju alltså animerat. Eh, Hannibal Elector. Mm. Anthony Hopkins. Ja, det tyckte jag var rätt snyggt. jag tyckte det var svinsnyggt. Ja. Det är ju väldigt korta senare. Så... Ja, det är inte så att. Mm. Ja, Tarkin i Star Wars var ju väldigt länge och de fick. Mm. Vilka... Här var det ju de korta glimtar, men det är snyggt som fan, mm. tycker jag nu. Mm. Jo, där, där såg jag det också. men ja, man ser det ju. Mm. Framförallt så ser man ju för att, att man förstår ju att det inte kan vara... Mm. Liksom, det är ju inte rimligt att det skulle vara något annat än datanamerat. Men hade man, det funka, det? hade man sett en okänd cigarr? Nej, jag hade sett ändå. då. Men, men jag är ju som sagt väldigt känslig ja, för det Det är svårt, alltså, det är någonting med ögonen mm. och munnen. Mm. Mm. Det är de två. Alltså, är, hade det varit... En stillbild så hade det varit svårare att se det. Ja, helt klart. Mm. Men när de rör på ögonen och munnen så blir, det funkar det inte riktigt. Nej. Nej jag gillar Rogue One. Det blev det faktiskt. 6 av 10. 3 av 5. 3 av 5. 4 av 5. 8 av 10, tror jag. Mm. Mm. Mm. Mm. Mer. Mer i december. Mm. -hmm. Var det klart? Det var det klart enligt listan. Jag har en dvd premiär Mm. Swiss Army Man. Ja. Ah. <laughs> Just det. Mm. Den har jag inte mm. sett. Nej, det jag inte. Nej, men jag har sett den. Ja, jag har också sett den. Helig Ja, den verkar ju väldigt helig. Men mm. berörde mig inte alls. Nej, är jag är nog lite på ditt spår också mm. mm. mm. mm. Nej, jag tyckte den var jättebra. Mm. Men jag får se den här i alla med min egen uppfattning? Ja. Det var det. Ja, den där också. Oj, den är låst i säng. Nej, <laughs> men... Blue Jay. Nej, men den hade jag ju med. Ja, men då kan vi ta den ihop igen. Som hade Netflix-premier i december. Ja, var det sjätte kanske? Ja. Det är fantastisk liten lättfilm. En romantisk drama med ordet Blue i titeln. Ja, 10 Ja. Nej, nya 9 Ja, Okej, bra film. Ja, och det var ju just det här. Det här är ju samma anledning att jag älskar den här som jag älskar den här. Right now, wrong then det är ju att hur man har prickat in personkemin. Och... Mm, okay. ja, väldigt gripande. Ja, helt klart. Finns den på Netflix alltså? Mm. Finns på Netflix. Ja. Lätt att ta sig an den Ja, precis. Mm. Och väldigt kort och så Väldigt mm -hmm. så oväntat. Jag har inte hört någonting om den och så. Vad är den med Mark Dupont? <tryllt> mm, just det. <laughs> en av De Ja, <Depontarna. här> just det. Ja ah, okej, okay, det är mm. Mark Dupont. blir ju kär, jag blir kär i honom mm. med filmen, Typ ja, ah, nu, är mm. Mm. Eh, Det var det. Har vi fått eh, svängt upp alla missade filmer också, eller? Ja. ja, det är säkert att man har missat någon, men... Ja, jag, kan ta, ja. jag kan ta filmer som är, jag har missat filmer. Nej, men ja, precis. Jag missade ja, det är filmer som jag kommer klara ja. Den svenska storfilmen för året var ju 101-åringen som Smet från notan och försvann. Och eller? den har jag mm. inte sett än. Den har sett den. Den såg jag också igår. Mm. Jag har inte sett första den. Ja, den här tycker jag är avsvärt mycket samma den första. Ja, det, är det, är ju mm. det här mm. är liksom en tråkig upprepning bara på mm. första. Jag tycker det känns tydligt att den här inte har någon eh, förlag. Det är så. Mm -hmm. mm. Att den inte har någon förlag. Den här har det ingen förlag. Nej. Den här är skriven av Felix och Måns. Okay. Mm. Mm. Eller den är kanske inte skriven av, men den är regisserad av mm. det är Jag är osäker på om det är de som har skrivit den. Men eh, nej, jag tyckte inte den var så jättebra. Nej. Håller med. Svag tre. Mm. Mm. Nu Nu jag Jag har ju en liten lista på filmer som jag inte har sett än. Som jag tror skulle komma in på min ah, topplista. men jaha, det Jaha, intressant. För jag har, har ni gjort ni topplistor? Ja, de har en liten lätt. Bösta ja, och samstånd. Jag tror ja. jag, man skulle dra dem först och sen lägga till en liten sån här brasklapp. Ja. De här har inte jag sett men de tror jag skulle Gör kunna det. komma in på listan. Gör det. Då drar vi listorna först då. Ja. Så vi börjar med topp eller botten? Botten är ja, ja, ja. Bottom 5. Ja, som att det avslutar med så här tråkigheter. Bottom 5? Vi ska inte göra det. Nej. Nej. Ska jag ta min bottom 5? Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Har ni gjort topp 5? Ja, ja. ja, ja, ja. Mm. Mm. Hur många har du gjort på? Två. Topp 2. <laughs> mm. Ja, men det funkar väldigt ja. Ja. Ehm, På plats fem då. Jaha, men För jag är den andra mina. Ja, men det behöver man inte. Men jag har gjort det. Ja. fem från slutet. Mm. London Hästfålen. Ja, de inte så bra. Den här vill inte jag se än. Mm. För jag tyckte att. Är eh, det den Olympusas fallen? Mm. Mm. Jag tyckte att den var så fruktansvärt då Så jag kände inte att jag vill se den här. Alltså. Nej, den var inte så bra. Den var sämre än första. Det, det, det, är, ja. det är omöjligt tror jag. Ah, okay. mm. Jag har inte alls första. nej uh, Jag har inte sett, första. Jag har bara sett den här. Ah, okay. mm. Men uh, jag kan bara säga att jag, jag har gjort en lista på rätta under året. Med, jag har lagt in alla med svenska premiärer 2016. Mm. Bara för att få lite perspektiv då. Så den listan är på 210 Vad sa du? Du filmer eller något där. Som du sett i år? Ja, uh -huh. från i år. Uh -huh. Ja, med svensk filmpremiär då. Mm. Jag trodde du med att du har lagt in alla filmer som har haft svensk premiär. Mm. Nej, som det jag har sett. Ja, för det hade varit, ja, Och det mest. här är då de som ligger längst ner. Ja. Mm. Eh, på plats nummer fyra då har vi Er ist wieder da. Det är hyppelfilmen. Den funkade ju enbart i de här improviserade delarna, där. Men det här är Netflix. det, det finns, finns på Netflix, Netflix, ja. ja, Netflix okej. Okay. Eh, på plats nummer tre Independence Day Resurgence. Mm. Ja. Förklarligt. Eller? Ja, verkligen. På plats nummer två, John Rohn. Mm. Tråkigt nog. Mm. Den här har ju fått lite så där folk som visar den på Biongräs upp, men jag vet inte Jag har känt så väldigt antirefter, men jag har hört din recension mm. av den här filmen, Gustaf det, det är ju synd alltså, för det är en viktig film. Ja, det är ju det. Men det är ett viktigt ämne snarare. Om man inte lyckas göra det bra så är det ju tyvärr, det hjälper ju det inte. Nej, sen vet jag inte hur liksom, folk i allmänhet skulle reagera på den. men Om man peter med skådespeleri och regi och alla sådana saker så det funkar liksom inte. Nej. Ja. Alls. Och så plats nummer ett då över de sämsta filmerna, som jag har som hade svensk biljupremiär i Sverige i år var Harukos Paranormal Laboratory. Haruko. Som var en japansk kvinn som jag såg på Göteborgs kvinn. Förstår? Okej. Okay. Inget bra av Det handlar om en tjej som blir kär i en tv. <hör> som äh, kom till liv. Det låter lite bra. <hör> <hör> ja, jo. Det låter som en rätt så knasig och kul idé. men. Mm, det var det inte. Det var bara knasigt. Mm. Och inte kul. Ja, det ser man. Mm. Mm. Mm. Jag har ju inte rangordat min botta drar av jag. Av. Det är inget måste alltså. Jag har också med Independence Day. återkomsten. Mm. Äh, jag har The Shallows. Mm. Nej, det är så dåligt tycker jag att inte. Det jag det är riktigt dåligt. High, High är Så dålig kanske. Ja, och den, he hela slutet förstör jag hela filmen lite. High, High Filmer, he mm. ja. Ja, jag tror jag tyckte den var rätt okej. Okay. En tvåa. Morgon åt Tobias. Mm. Mm. Mm. Jag uppskattar ju att jag inte ser den heller så att. Men jag har hört två som uppskattar serien också Som inte tycker att filmen är Nej, nej, Nej, jag gillar inte den uh, Storkarna Den här animerade Den <laughs> hade jag en stark trea på Ja, det här är en oerhört svag två, två. <laughs> ja. ja, Det var det här filmen jag satt och räknade alltså, Hur lång tid det var mellan de här hysteriska ja, det var det, ju. Jag tror inte det kom det. upp för mer än en minut någon... ja. Nej. det ja, åh, väldigt jobbigt Tycker jag <laughs> mm. Du räknar så långt då? <inaudible> 60 sekunder. Jag, jag, jag uppskattar nog det kanske. Ja. Men den sämsta filmen 2016 var ändå Mother's Day. Andan Ett astag. riktigt eh, loggskott. Mm. Den ska ni inte se. Nej, den om mm. morsdag. Ja. Ja. Jag det, det är inte intressant att det börjar med. Nej. Och det här är ju en riktig urvattnad kärlekskomedi ja. som går lite knasig också. Man kan ju föreställa se det du... Föreställer sig hur en sån här film skulle vara ungefär, tycker jag. Mm. Mm. Så är det. Mm. Ja, det var ju tråkigt att höra. Mm, verkligen. Ska jag dra dem in då? Ja. ja. Jag har på femte plats, jag har också rangat ja. dem här, fast det är inte riktigt rimlig rangordning kanske. Men... <laughs> jag har upp, skrivit upp Special Correspondence. Ja, det, det var ju och... en besvikelse. Jag tyckte ändå att den var okej okay på sina ställen, men... Ja. Ja, det var väldigt svårt inte för dem. Mm. Plats nummer fem var det. Mm. Plats nummer fyra har vi Grimsby mm Ja, -hmm. ah, okej. Okay. Mm. Eh, Sasha, Baron Cohen. Ja, ah, just det. Med figur. Tramsfilm. Tramsfilm. Mm. Väldigt då. Trea har skrivit Point Break. Kom inte den i år? Jo, jo det gjorde den. Var den. Inte den var verkligen inte bra. Nej, Nej. inte alls. Plats nummer två, Independence Day. Hmm. Plats nummer ett, Bridget Jones Baby. Ja, oh, den okay. var inte heller då. Den har min fru sett Hon tyckte den var fem av fem. Men jag tyckte nog min fru med Ja, tyckte nog min... <laughs> men vad är detta ja ja alla ja. med independence day hittills mm. Mm. utom jag får jag inte sitter du, har en du hade men en botten har... två ja. Ja. Ja. hade du sett det så hade du haft med den ja det hade mm. de jag rätt Jason Bourne och The Huntsman mm. Mm. Mm. Mm. det var de två som var botten för mig ja mm. jag kan förstå jag tror att jag min topp med en gång gör det, gör det. Hail Caesar och djungelboken. De oj, det är de bästa top. i år. Ja, jag fick göra en egen det. avancerad algoritm. Jaha, jag hittade aha. inte den på er sida. Nej, nej den, den är inte. Nej, den är lite patenterad. Det är mycket Och Top 5. Mm. Mm. Plats nummer fem. Warcraft. Mm. Mm. Mm. Väldigt bra tyckte jag. Mm. Mm. Plats nummer fyra. Min pappa Tony Erdman. Mm. Mm. Plats nummer tre. Train to Busan. Mm. Plats nummer två, Blue Jay. Mm. Och plats nummer ett, Arrival. Ja, mm. kul. Ja, det är kul. Ja, verkligen. Då måste jag verkligen ta med mig den här Blue Jay. Mm. Den, ja, och den, den, är den, den är kort upptagen. Den är lätt. Mm. Att alltså, vi snackar mm. om Jaha, ja. ja. bra. Mm. Lag om län längd. <laughs> jag har med. gjort en luring. Jag har gjort en uh, topp fem på filmer med svenska biorelease 2015 och en med. 16. 16. Och en med. IMDB 2016. Mm. Mm. Okay. Vad är IMDb 2016? Då? Det 2016? Om det står 2016 på ah, det. Okay. Oh, no. Det är alltså produktionsåret då. Mm. No. Mm. Uh, svenska releasedatum topp 5 är Plats nummer fem, kriget. Mm. Krigen. Krigen. Fyra, right now, wrong then. Mm. Tre, Blue Jay. Måste du verkligen se det? Ja, verkligen. Mm. Uh, två, mitt liv som Zucchini. Och ett, Nocturnal Animals. Oj, den är så pass bra. Mm. Min alternativa topp fem har två filmer för Stockholm Filmfestival. Ah! Plats fem, Free Fire. Plats fyra, The Wailing. Och sen är den samma, Blue Jay, med liv som zucchini och Nocturnal Animals. Just det, det är att du var tvungen att ta med den. För annars hade du ta med. För att den kommer jag ju ta med 2017 också, för den uh, har ju egentligen inte riktig biopremier den 2017. 17. 17. 17 också? den <laughs> <laughs> 2017. <laughs> och svensk blir ju premier kanske i höst eller något. Ja, om den nu är får det. Mm. Mm. det får vi se. Mm. Så jag drar de filmerna som inte har kommit eller? Nej kanske kan få en också. Ja, gör det. Oh, Så tänkte jag bara dra in braskliga filmer som jag inte har sett som jag tror skulle kunna ja. Man Ska du ta den första? Ja, det kan jag göra. E och det är, en det är sju filmer. Ja. som du inte har sett. Som jag tror kan, kan... inkräkta på listan. Mm -hmm. Då har vi Manchester by the sea. Oh. Mm. Som känns som en Gustafs film in i märgen. Har ni sett de här? Nej. Men varför såg vi inte den på filmfestivalen när vi var där? Vi gick inte den de dagarna, Nej, kanske. Nej, gjorde den inte. Han hade ju varit givet mm. La Lala Land. Ja. Ah. David mm. Chessell heter han, mm. som mm. gjorde Trumfilmen. Trumfilmen. Trumfilmen. <laughs> ja, ja. Moonlight. Som jag inte vet så mycket om, men som jag har hört mycket om. Uh, Sing Street som är regissörad av hans som gjorde Once som är en av mina favorit romantiska filmer, musikfilm okay. uh, Handmaiden av Sean Park mm. American Honey mm -hmm. med Sheila Booth okay, en, lång. ja. långfilm, är den? Men, uh, en långfilm en långfilm, ja <laughs> uh, den uh, har blivit hyllad och jag har blivit intresserad av den mm. Hunt for the Wild People mm, mm. Den är bra. Mm. Hoppas jag nu. Mm. Och I Daniel Blake. Just det. Så jag, jag, skulle, jag tror att någon av dem här kommer att på... Det känns som det var. Jag ser dem. Men, mm. Mm. Intressant. Mm. Jag har ju ingen rangordning på mina då. Eh, men jag har ändå fem. Mm. Som jag tycker var bäst. Och där har vi Batman v Superman. Mm. Mm. Ja. Vilken du tar då? Vilken version? Vi eh, jag har den förlängda. Då, precis. Ja. Eh, the Nice Guys mm. Ten Cloverfield Lane mm. Kubo och de två strängarna mm. Och Arrival mm. Mm. Jag tycker det var roligt att vi hade så skilda lister. Mm. Mm. Mm. Det var det faktiskt mm. Både topp och ja. Verkligen. Det är därför vi så gör så bra poddjörn tillsammans Precis ja. mm. Vi kompletterar varandra bra Men jag tänkte på Du brukar ju ha massa statistik från dit också. Ja. Har du det? Nej. Nej Vi kanske går och fixar det nästa avsnitt Kanske inte. <laughs> jag tänkte på det, just att vi har haft lite som ett mantra hela året här nu. Eh, och krossa dig när det gäller antal biofilmer på ett år. Mm. Hur många var det du såg i fjol? Kommer du ihåg det? Ja, men då såg jag nog... Det var ju 52, va? Ja, det var nog kanske 54. Alltså. ja Hur många såg det i år? Det vet jag också inte. Men det är, oh, <laughs> men det är ju inte 52. Det. det kanske går att ta det ju ju... på nästa år. Ja, kanske... Det är väl, jag skulle gissa på en 30, men nu vet inte. Här mm. kommer typ på 75. Oj, oj, oj. Scheisse. Hur mycket Angry Birds har du spelat då? Inget. Oj, oj. Nej, jag är fortfarande på första badan. Imponerande. Mm. <laughs> <laughs> Oerhört är inte slut Eller jo, kanske. Ja. Uh, nej, jag hinner nog inte se något. Vet du hur många filmer du har sett totalt då? Ja, 198 tror jag. Mm. Så att det är, du är med? Nej, jag har sett 260. Mm. 6, jag. jag har inte tittat den här albumet. Jag har sett 280. Nej. Ja! Ja, det är bra. Det är ett snitt på 0,8 per dag. Du är snabb i huvudet. Ja, jag vet att jag har 0,75 miljoner. <laughs> <laughs> ja. Jag kan väl klippa bort själv. <laughs> ja. jag ja. jag dra filmer som inte har kommit i år. Då? Som vi såg Gambit, The Disaster Artist. The som, som heter the Masterpiece nu istället. Den heter så. Som som på han, den. Mm -hmm. Assassin's Creed, Friday the 13, th Patient Zero, Guardians. Kan du uttala det? Mm. Mm. Sashitsnikki. Ja, det mm -hmm. var i 100 procent. <laughs> Lalaland, Silence, Loving. Lalaland La med? Lalaland har ju premiär i år tror jag. Och inte i Sverige? Nej, det kanske inte har. Den har ju premiär i februari i Sverige. Ja, då skulle inte jag åt mer på min ändå men, men ja, där Jag revidera den. Nu. Men var det inte det. Men det är det måste vara i Sverige. Ja, Får men du det, se Moon Ja, men jag tänker den kan man ju kvala in på den andra listan. Du har ju två topp. Ja, top. ja, precis. Mm. mm. Den alternativa, kanske. Den nu med den har ju gjort 1600 mm. ofta i amerikanspremiärschi då. Mm. mm. Jag passar på att tips om blommans serietips här så man på filmtom.se har lagt upp en Topplista på 50 bästa serier, va? Mm. Ja, det är det. 2016. Mm. Det är ju lite sammankopplade med avsnittet. Så ja. Det mm. kan vi läsa. Säger till. Jag tyckte det kul. att då tar du den topp 50 nu. <laughs> <laughs> Nej. Nej. Nej, det får ingen läsa. Kul på tal om det. Ja. Nu hade han ju sammanställt någon egen lista på 100 bästa säsongerna. eller sånt där. Ja. 2015 gjorde han en likadan lista på filmtopp. På 13 29 bästa serierna. Och då hade plats 29... Ett i betyg. Oj! Så den var ju inte så bra. Nej. Men nu tror jag han har liksom 50 bra serier. Ja. Ah, han, har okay. ökat, han har ökat i filmserier. Han serier. har sett en del serier. Mm. Så! Kör vi ta slut? Ja. ja. Oj, det var snabba... <laughs> snabba pöka Jag är hungrig. <laughs> Jaha, du är hungrig. Det är. Tror du att du ska få mat? Jag har ju prisla fram och det? kul. Förröj ja, har vi något mer? Ska vi sammanfatta året på något sätt? Eller det vi... var kul. Ja. Jag, här. Tack och hej! Nej. <laughs> Outro. I, I mitten på året så visade jag att det här var ett himla skit att filma år. Ja, men sen har det satt sig. Och nu ja. har jag ju liksom satt, nu har jag ju, jag sätter ju få tio av tio. Mm. Mm. I år har jag satt två. Och det måste ju vara, vara väldigt bra. Ja. Ja. Fast du har gått in, i ja, just Att det är från jag har ja. satt många, eller ganska många i år, men ja. då har det ju varit omtittare från gamla filmer och sånt också. Men just att jag har fått ihop två stycken... Ja, det är inte dåligt. Två 20... stycken nära också. Ja. 2016 var ändå det 24-bästa filmåret mm. inom tiderna. Ja, just det. Så, Så dåligt kan det inte varit. Nej. Nej. <laughs> ja, men vad bra. Vad kul. Mm. Det var kul att vi kunde spela in en sån här avsnitt, tycker jag. Kul. Det mm. Gott nytt år. Gott ja, nytt år, har nytt år. Om det inte redan har varit, men ni lyssnar på det här, vet man inte. Nej, det vet man aldrig. Gott nytt nästa år då? Ja. <laughs> ja. Det, <laughs> bara det är ett det. nytt år. <laughs> det är det. Ja. ja. God fortsättning. Menar, Nej, tack. det är nu. Det är nu. Ja. Ja. God nytt år, god fortsättning och <laughs> god jul. Ja, och vi listar med det. Tack. Och hej. Hej då. Hej då. Haute. Ja, <laughs> Haute. Ästa baby.